Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Sztráda Rádió hallgatóit, egy hónap után ismét or oroszlán szív. Nagyon-nagyon szépen köszönöm és köszönjük a pozitív visszajelzéseket a lengyel Zsófival történő beszélgetésünk után, és ebben az adásban is magadunk a látássérült ö, vonalom. A Lás Egyesület elnökét és elnökségi tagját köszönhetem itt, köszönthetem itt, akik nem mások, mint Doznai Hunor, sziasztok! És Ugyfárjáron, sziasztok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Um, azért is akartalak titeket meghívni, mert eddig um, profi sportolók, edzők, uh, paraedzők és parasportolók voltak a vendégeink, um, de most szeretnénk egy kicsit úgy rámenni arra a témára, hogy azok a látáségült emberek, akik nem gondolkoznak ö, profi sportkarrierben, vagy csak szimplán jól szeretnék érezni magukat, azok milyen lehetőségeket, milyen programokat tudnak találni a Ti Egyesületeteken, szervezetek ö, belül. Na de kezdjük az elején. Nagyon-nagyon sok programra ki fogunk térni. Fesztiválok, sportprogramok, tényleg minden adott nálatok. Jó, magam is kipróbáltam már ö, néhány programot ö, az Egyesületeteken belül. Kedvencem, megmondom őszintén, a Sziget Fesztivál. Én nagyon-nagyon élveztem az elmúlt két évet így veletek és az ön, önkéntesekkel. Na de tényleg kezdjük az elején mikor alakultatok, és milyen célból, illetve nyugodtan tényleg meséltek egy kicsit magatakról is légy szíves. Mondjuk elnök úr, kezdjük veled. Na, kezdjük azzal, hogyha megengeded, Geri, hogy az elnök úrat, az légy szíves. Nem, nem? Az anyag, jó, nem. Okay, nem, egyébként nincsen vele semmi baj, meg én nagyon örülök ennek a titulusnak, de nem, nem ez vezéri a dolgokat. 2006-ban alakult a lás, azzal a céllal, hogy látássérültek és látok együtt szervezzenek közösen maguknak és, és és a hozzánk csatlakozóknak programokat. Ez a futás köré szerveződő gyakorlatilag. az első programunk az a Margit-szigeti Margit futókörön közös futásokban valósult meg, ami azt jelenti, hogy minden szerdán látásérültek és az ő kísérőik, akiket ma már inkább guide-nak hívunk szerdánként futottak együtt egy-két, akár több zigetkört, uh -huh. és utána erre a közösségre épült minél több és különböző program, mert hogy rájöttünk, hogy, hogy együtt nagyon sok mindenre vagyunk képesek, és hát kíváncsiak voltunk, kipróbáltunk volna sokféle dolgot, megpróbáltunk volna akadálymentes formában szabadidőt tölteni együtt, és akkor a, az elnökről átcsatlakozva az önkéntes e, dologra nálunk gyakorlatilag e, egy félállásban alkalmazott ügyvezetőn kívül, aki ennél sokkal többet dolgozik és rengeteget tesz bele abba, hogy megvalósulnak a programjaink, mindenki más önkéntes alapon vesz részt a, a közös munkában. E, ennek megvan az a varázsa, hogy ha valaki kitalál vala, valamit, akkor lehetősége van, e, aminek csak a motiváció nyilván azóta közhasznú szervezetként mi is pályázunk különböző finanszírozási megoldásokban, ami nyilván nagyon sokat uh, segít. Uh, és próbálunk kreatívak lenni mind a programok tekintetében, mint uh, mondjuk a finanszírozási formákban, úgyhogy majd a, én meg szeretném majd megemlíteni, ugye, hogy uh, futóversenyünk is lesz, amire tudtak jönni. De átadom a szót a Áronnak, hogy ő is meséljen, hogy ő hogy csatlakozott. Igen, igen, jó lenne. Szeretnénk minden kis apró titkot ezzel kapcsolatban megtudni? Semmis nincsenek nagy titkok, én ilyen 2008 vagy 9 ben csatlakoztam a Láshoz, és uh, leginkább azért, mert uh, én előtte judoztam, és akkor a edzőm kik elköltözött az országból, és az így abban maradt, és én úgy gondoltam, hogy akkor itt a lehetőség, hogy kipróbáljak valami mást, és szembe jött velem a Lás, akik uh, akkor azt hiszem síelést is, egy ilyen egynapos síelést is szerveztek, arra még nem mentem el, de utána, amikor bejött a falmászás, én azt gyerekként is nagyon szerettem, apukámmal elég sokat jártunk, hát nem mondom, hogy sziklát mászni, mert egyikünk sem sziklamászó, tehát én abszolút csak hobbi szinten, de ő, mivel így fákkal foglalkozik, ezért így lehetett vele fára mászni, azért elég jól tudta nekem mondani, hogy merre mászhatok, mit fogjak, meg mit ne. Tehát így az alapokat így lefektette. Ő volt a guide-od. Hát, tulajdonképpen, tulajdonképpen igen, mm -hmm. és a, volt olyan ö, osztálykirándulás, ahol ő is ott volt, és akkor ő, ő lentről engem irányított, közben ott a tanárokkal, majd jöttek az osztálytársaim, hogy ők is másznának, mondta, hogy persze, majd egy tanár ment hozzá, hogy e, tök jó, tök jó, de az, hogy az áron leesik, az a te felelősséged, de a többieket <gül> talán nem kéne. Szóval igen, mm -hmm. így volt, meg az alapok, és akkor így a, én szerintem 2008 körül volt, amikor újra elindult a Lássban a falmászás, egy önkéntes hát tesi tanár ajánlotta fel, hogy mehetünk hozzá falat mászni, egyébként a hát rendészeti akadémia, tehát egy FBI központban dolgozik uh -huh. konkrétan, Ö, és oda járunk ö, szinte minden héten ö, falat mászni. Nekem igazán onnan indult a, a lásos karrierem, aztán uh -huh. így berántott, szépen lassan jöttek a, a többi programok, én is elkezdtem futni, elkezdtem síelni, buvárkodni, Akkor nem titok, bocsánat, csak mondta Áron, hogy nincsenek titkok, de azért olyan van, amit nem mindenki tud, hogy mi annó együtt judoztunk, uh -huh. Három szerintem volt majdnem 10 éves. Hát. Mm. E, maximum maximum igen. igen. És akkor utána egy jó darabig nem találkoztunk, amikor én is kifaroltam a, a judóból, de aztán a lásban szerintem valóban ilyen 2008 környékén szinte együtt kezdtünk önkénteskedni. Úgyhogy úgy, úgy, vannak ilyen, ilyen egymások a csintások és újra találkozások ami a mi esetünkben pont így történt. Tök jó. És ah, nem ismertük fel egymást. Szép, igen. Tehát, hogy szép. elkezdtünk beszélgetni, úgy te is judo? Te nem hogy judoztál? És akkor a Hunor mondta, hogy de... de ja, te te ismerős vagy. vagy. vagy. És aztán anyukám este mondta, hogy Ja, Remlik, volt valami srác, valamilyen... Milyen, nem hmm. tudom, mi volt a neved... A hunor? Igen, igen, Hunor. És ő akkor lesz így össze. az. neki um, lennék kíváncsi, hogy amikor ugye 2006-ban elindultatok, mik voltak az első lépések? Hogyan népszerűsítettétek ezt az Egyesületet? Mik, mit tettetek azért, hogy minél jobban felhívjátok magatokra a figyelmet? Gondolok itt arra, mondjuk, hogy megfelelő... <coughs> bocsánat! Ismét támogat minket a köhögés. Um, tehát olyan intézményekbe jártatok először, ahol um, mondjuk sok volt a látássérült, fiatal, vagy öm, idősebb korosztálynál mondjuk öm, olyan szervezeteket kereshetek fel, akik, akik értek egy ilyen például? Tehát tényleg így a legelső lépések vagyok itt most kíváncsi? Hát az első lépésekről azt hiszem, hogy mi nem lennénk hitelesek feltétlenül nyilatkozni, mert hogy mi nem vagyunk az alapító tagok között. Azért... Akkor mit tudsz róla? Én ja, nyilván azt persze tudom, csak hogy a, ja. hogy a hátterét ennek megvilágítsam. Ja. Szóval, hogy alapvetően a, az, egész, az Egyesületnek az ötlete egy, egy mondjuk úgy, hogy bará, lelkes-baráti társaságból indult ki. Uh -huh. és uh, hát nyilván azért a látássérültek, több látássérültet ismernek, mint a nem sérültek, úgyhogy azért így, így hozta magával a dolgot, hogy én is ez egyik cimborától értesültem, hogy figyelj, nem akarsz lejönni futni, mert úgy gondolkodtál valamit mozogni, és uh -huh. akkor én is oda csapódtam egy edzésre, aztán ott ragadtam, és ennek most már sok éve. De alap tehát, alapvetően mondjuk azt, hogy szájról szájra terjedt talásnak a híre, uh -huh. meg ilyen baráti ismerősi belül nyilván a, azokat a különböző szervezeteket, akár a, a, az országos látássérült szervezeteket azért uh -huh. egy ide után e, megkerestük a hírlevelünkre, rákerültek, hogyha bárkit érdekel, egyébként a honlapunkon fel tud iratkozni a hírlevelünkre, és akkor ott értesítjük a programokról, és e, egyébként azért rajta vannak e, regionális és, és országos szervezetek is, sok uh -huh. lelkes érdeklődőn kívül, mondjuk azt, hogy ahogy, ahogy elkezdtünk ezzel folyamatosan és, és részleteiben foglalkozni és gondolkodtunk, hogy akkor pályázzunk, vagy leszünk-e közhasználok, hogy ez hogyan lehetne, akkor azért szembe jöttek azok a kapcsolódási pontok, mint hazai, mind nemzetközi viszonylatban, ahol elkezdtük a kapcsolatainkat építeni. De ez szerintem azért kevéssé volt szisztematikus, mint, mint ahogy hozta, hozta az élet. Talán ez a legjobb megfogalmazás, még ha mm -hmm. nem is konkrét. Tök jó, tök jó. Um, ugye, említ, <kül> jó. ugye említettétek, hogy a futás volt az első program, azért um, szeretjük így a, a hallgatóknak elmagyarázni, hogy hogyan is történik egy guide-nak a szerepe ebben a feladatkörben. Um, Áron, akkor el, el tudnád mesélni, hogy egy guide miben tud segíteni egy futónak a Margit szigetem? Persze, mm, úgy szoktunk ilyenkor futni, hogy uh, nem sokan azt gondolják, hogy kézen fogva, lehet így hmm. is. De az bonyolult, bonyolult meg összeizzad, meg nem feltétlenül tudod úgy irányítani a másikat. Igen. Uh, sokkal egyszerűbb az, és, ezzel, és nem csak a hobbi futó, futók szoktak így futni, hogy uh, fogunk mind a ketten egy kötelet. Uh -huh. A guide az egyik végét, a látássérült futó a másik végét. És igazából azzal a kötélnek a mozgatásával, meg nyilván hanggal is irányít, kell, de tulajdonképpen ezzel irányít, ez egy, hát mondjuk fél, maximum fél méter hosszú kötél, tehát nem egy ilyen nagyon hosszú kötél. Így rövid póráz. Rövid pórázon igen. tartanak minket, igen. Így egyébként lehet, ha például kanyarodni kell, akkor csak jobban meghúzza, és akkor érzi uh -huh. a futó is, hogy merre kell. És nyilván közben mondja is, de, uh -huh. de, de, de ez talán ez a leg, legkönnyebb. Igen. Azt nem említettük, mm -hmm. de ha megengeded, Persze. akkor szerintem Áron se fog megharagudni, hogy ö, ugye Áron, javíts ki, ha tévedek, de hogy fényeket érzékel, de egyébként ö, látni effektíve nem, nem, mm -hmm. nem látja, ami előtte van. Én azért egy ilyen 5-10 ot nagyjából látok. Én farkasvak vagyok, tehát nekem a fényviszonyok számítanak sokat, és ezt csak azért hozom be, mert hogy... Nem, ezt... jó, ez egy edukáció megtájékoztatás szempontjából, mert bocsánat, hogy várul, de a magyar... Társadalom azért eléggé le van magadva ezekbe a dolgokba. Szerintem az emberek azért így, az egyszerű dolgokat tudják meg És nyilván a, a, a mintákat azokat a hétköznapokból veszük. Az embereknek az a minta, hogy akinél fehérbot van, az vak. Ez, igen. Na mondjuk én is a szoktam közlekedni elég sokat, és rajtam rendszeresen pislognak, amikor összecsukom, és elkezdek a busz felé haladni. Mm. <kül> Mert hogy ugye van, a, van még mellette az alig látó, a stb. Uh, ez olyan szempontból érdekes a, a közös futásnál, hogy akinek nincs úgy, úgy mondott látás maradványa, tehát kvázi nem lát semmit. Ő nyilván alapvetően a null ponton bizalommal van a felé, uh -huh. akivel fut. Tehát ő nem nagyon fog kérdezősködni, meg jobbra-balra menni, amikor azt gondolta, hogy lát valamit. Na most ezzel szemben mondjuk én rendszeresen volt olyan, hogy azt hittem, hogy ott van valami, és odébb léptem. Uh -huh. Úgyhogy ez a bizalom ki kell alakuljon, hogy én akkor ott most tényleg arra megyek, amerre mondja, mondja a gájdom vagy a segítőm, és nem kezdek el ott gerilláskodni, hogy már pedig szerintem ott van egy oszlop, mert akkor mind a ketten el tudunk esni, volt erre is példa. Hmm. Úgyhogy ez egy én azt szoktam volt mondani, hogy futni egyedül futnak az emberek, úgy alapvetően, de ha már ketten futunk, az már csak a sport, mert hogy össze kell hangolódni. Nézzük. Tehát közös tempó van. Nyilván én hiába futnék gyorsabban, mint ő, mert, mert a közös tempót fogjuk futni, és vice versa. Tehát, hogy innentől kezdve ez egy érdekes együttműködés, és ahogy említettem, bizalmi alapokon. Igen, uh, megmondom őszintén, hogy én először tavaly futottam a futófesztiválatokon, ugye decemberben a Mikulás futáson egy ilyen hosszabb távot uh, kísérővel, gájdal, és nagyon nagy szerencsém volt azzal a nővel, aki velem futott. Én ezt a köteles verziót egy kicsit átalakítottam, és egy ilyen uh, térre húzható bendet alkalmaztam, ugye, amivel erősítő gyakorlatokat lehet csinálni, és ugye az, az, az ugye megnyúlik, a kötél nyilván nem, de ezzel is tök jól lehetett ö, egymás segíteni azzal, hogy, hogy merre haladunk. Szóval én, én, én, nekem ez, ez jól ez kialakult. A csörgő labdaedzőm viszont ő meg úgy szeretett futni a korábbi játékosaival, hogy bele kellett kapaszkodnia a játékosának a felkarjába, tehát a tricepszénél, bicepszénél. ez például nekem kényelmetlen. Ö, nem tudom, hogy ti ezt esetleg alkalmaztátok, vagy, vagy futottatok így. Szerintem nálunk a kulcs abban van, hogy ahányház annyi Hány szokás. szokás. Uh -huh. Igen, tehát hogyha ha valakinek az a kényelmes, ahogy te is mondtad, hogy nekünk lehet, hogy egy ilyen én csomószor futottam ilyen nyakbaalkasztható céges, uh -huh. Uh -huh. Uh, céges van, mert pont akkora volt a távolság, hogy ez jó uh -huh. volt, valakinek több kell, valakinek kevesebb, valaki szeretél rugalmas, valaki nem. Mi azt hiszem, hogy ebben, a, ebben az idő intervallumban, amióta működünk, azt megtanultuk, hogy minden jó, most ez nagy szó, hogy mindent lehet akadálymentesíteni, de nagyon sok mindent lehet nagyon egyszerűen akadálymentesíteni. Uh -huh. De nyilván azt úgy kell csinálni, hogy mindenkinek kényelmes legyen, és általában a Józon parasztész hoz egy, egy jó pofa megoldást, amire nem is gondoltunk volna. Uh -huh. Mondok egy példát, a sítáborunkban azt szoktuk csinálni, hogy van, egy, van ez a, az a színházi átbeszélő, vagy a, amit a... Amit a <kül> az idegen vezetők szoktak használni, a, akik, akik követik, ők kapnak egy fülest, és egy embernél egyébként ott van a mikrofon. Ezt mi egy -ez egybe csináljuk, az uh -huh. oktatónál ott van a mikrofon, pedig, akit pedig tanítanak síelni, annak meg a füles. Uh -huh. Egyrészt ez nagyon jó arra, hogy nincs, nincs visszabeséd, uh -huh. másrészt pedig nyilván egy tök, tök egyszerű megoldás arra, hogy, hogy távolról is lehessen irányítani, hiszen ugye az oktatónak mögötte kell mennie ideális esetben a, a tanítványnak, és így tök jól tudnak együtt kommunikálni, egyértelmű és direkt, uh, direkt utasításokkal nagyon jó meg lehet ezt oldani. Nyilván ennél van biztos kifinomultabb történet is, de hogy ez egy egyszerű, máshonnan átvett, tök jó akadálymentesítési megoldás volt. Tök jó. 2006-ban megvolt már az első futófesztivál, vagy... 2006-ban nem volt még első még, futófesztivál, első, akkor, így, így akkor még más típusú futófesztivál, a Fussa Fénybe Gála volt, amin uh -huh. szerintem több társzervezettel együtt vettünk részt, tehát hogy ez nem csak saját magunknak, saját magunk által szerveztük, uh -huh. de 13 tizenharmadjára van a Mikulás futás, úgyhogy mondhatni, hogy azért ez már egy hagyományőrző történet. Uh, ennek volt virtuális verziója a pandémiában, volt kisebb, uh -huh. meg nagyobb, de, de mindig igyekszünk fejlődni, meg belecsempészni valami újat, és most már egyre inkább törekszünk arra, hogy, hogy ez maradjon családias. Uh, úgyhogy, úgyhogy ez is már egy sok éves hagyomány. Hát azért avaly elég sokan voltak, azért emlékszem erre, hogy, hogy uh, igen, igen, be kellett állni a sorba, hogy rajtszámhoz jusson az ember. Um, Mik voltak a következő lépések? Mi, mi a következő program mondjuk egy ilyen futófesztivál, vagy egy futó, rendszeres futó találkozó után. A futásom kívül volt egy időszak, amikor elég sok extrém sportot uh, próbáltunk ki. Azért, ha így belegondolsz lassan 20 év távlatából, mi egyetemistaként vagy éppen a munkavilágában való besétálás közepette voltunk önkéntesei az Egyesületnek. Uh -huh. És ezért itt volt, volt generációváltás is. Tehát nyilván időközben az emberek házasodtak, házat lehet, hogy elváltak, kisbabák születtek, elköltöztünk jobbra-balra, tehát itt azért elég, elég sok minden elég sok minden történt, és hát nyilván az egyetemi évekhez azért hozzátartozott ez a, a, hát miénk a világ, úgy Persze, ide, ide, nekünk, ide nekünk azért a rostásbököt, és majd mi megmutatjuk. És akkor ennek a keretében hát többek között kipróbáltuk ugye a buvárkodást medencében, azóta az Egyesületünk volt elnöke ő nagyon-nagyon szeret buvárkodni, és a lehetősége van, akkor ezt, ezt tengerben is megteszi, de akár, akár tóban is, tehát ő nagyon sok felé próbálta már ezt szerintem. Az egyik kedvenc, ami így bejött, ugye az a tandem biciklizés volt, mert az még egy, egy viszonylag csoportban egyszerűen viszonylag kevés szervezéssel megoldható történet volt, ha van tandem tandembiciklit. Uh -huh. Volt szerencsénk azóta beszerezni több biciklit is, amivel jelenleg is rendelkezünk. Nyilván ez nem mindig elég olyankor, azért így próbálunk még kölcsönbekérni, vagy mi is néha kölcsön adjuk más szervezeteknek, de a tandem az, az egy ilyen nagy szerelem még az Egyesületben volt, hogy amikor még volt a Bécs-Budapest Szupermaraton ott Bringával is uh, igyekeztünk jeleskedni, úgyhogy ezt uh, volt, hogy egy ilyen 20 fős csapattal megtettük, ez 350 km uh -huh. emlékeim szerint öt nap alatt, uh, és egy igen jó kihívás tud lenni hegynek föl meg le, mert a tandem az nem ugyanaz, mint a sima bringa úgyhogy a, úgy, a tandem volt az egyik ilyen nagy szerelem. ebből van. E, szoktunk rendszeresen szervezni, tévente évente 2-3-4, e, mikor hogy jön ki a lépés, e, tandemezésünk is van. Kedveljük a Dunokanyart és környékét, viszonylag jó bicikli utak és még jobb sörűzők vannak. hazi azért meg kell pihenni emellett azért a vizes sportokat is, amit a búvákat is említettem, most e, egy, egy jó pár éve már van evezős táborunk nyáron, de volt, amikor szerveztünk vitorlástábort, a Velencei tónál több, több, évben, több évig, több vízben sikerült megvalósítanunk. Jártunk ki Belgiumba a táborba, az, az én személyes, egyik személyes kedvencem volt, mert nagyon szerettem volna ezt kipróbálni, és egyszer nem jöttek a németek, akkor még bajnok is lettem, de azóta újra hmm. járnak. Minden... Sajnos. Hát nem, nem, nem, nyilván <gül> én, <gül> <gül> tehát, meg ne? kell hajolni a Úgy uh -huh. előtt, úgyhogy, úgyhogy szapozni is szoktunk, az is egy, az egy baromi jó dolog, és akkor voltak az extrémabb dolgok, hogy ha már én egyszer egy hasonló típusú rádióinterjúban megkérdezték tőlünk, hogy kinek mi a nagy vágya, és az én számot elhagyta, hogy egyszer repülőt vezetni. Hát én a top, top gun nevelkedtem úgy, hogy ez hát egy nyilván, maverick maverick és Gúz, ugye, ha lehet, akkor A hát nyilván mindenki Tom Cruise akar lenni, ha válaszhat. Hát itt hát igen, igen. Jó, azért volt kill, sem rossz, nem? Iceman, Man. Igen, nem? igen, hát, igen. De hát, hát ő is elölült, na, tehát azért az igen. Az egy, az egy igen. fontos paraméter volt. Igen. És volt egy nagyon kedves hölgy, Judit, aki, aki bejelentkezett így a rádiót hallgatva, hogy hát ők elvinnének egy körre, hogy akkor próbáljuk ki. Tom cruise a. igen, igen, igen. És, és akkor így lett egy nagyon kedves kapcsolódásunk Pérre, a, a, a Győrtől nem messze egy sportreptérre, uh -huh. és ott ott volt lehetőségünk többször vitorlázógéppel is repülni, sárkányozást kipróbálni, és akkor egyszer jött, hogy akkor ejtőernyőzzünk, úgyhogy ott még ejtőernyőztünk is. E, és volt egy, tehát e, van egy srác, aki az egyesületünk ö, szintén önkéntese és uh -huh. régi motoros, aki, aki ott konkrétan látássérültként, ugyan hátul ülve, de elsajátította a, a, uh -huh. a vitorlázó repülés csínyát, vinyát. Nyilván nem adták neki oda a gépet, hogy akkor most uh -huh. hajrá, de hogy egyébként az oktatója mögül ö, a megfelelő keretek között ő egyébként vezetett is. Úgyhogy voltak ilyenek, de átadnem a szót, mert szerintem áram Igen. is emlékszik egy-két sztorira, hogy hol mit, meddig jártunk. Igen, neked a futás mellett melyik a a kedvenc időtöltésed ugye, lásson belül. Nyilván a falmászást nem ér mondani, meg majd részletesen beszélünk. Igen, a, <köhö> voltunk, a, a, ezt mondjuk viszonylag ritkán, de a, szoktunk menni barlangászni is uh -huh. adott esetben. A, a, Akteleken is voltunk egyszer, meg itt a, a Budapest környéki barlangokban is a, szoktunk, szoktunk járni, úgyhogy az is belőle egy nagy élmény. A, most így gondolkodnom kell, hogy a, mi az, amit még nem mondott, és, és még ilyen nagy extrém sor. de az nekem azt tetszett mindig is a lássban, hogy ez nem egy ilyen előre kitalált ö, és előre minden leszervezett ö, történet volt, hanem, hanem mindig mi így közösen bedobtunk valamit, hogy fú, uh -huh. akkor ezt csinálnánk, fú, akkor azt csinálnánk, az egyik az egyik önkéntesünk sioktató, akkor azt hiszem, a sílés is úgy alakult ki, hogy így rágtuk többen a fülét, hogy uh -huh. menjünk el, próbáljuk ki. Ez, ez most már szerintem már ilyen, 12, azt hiszem, az is 12. Uh -huh. alkalommal Valami, lesz én, a sítábor, amit, amit minden évben megszervezünk. Azt hiszem, hogy erre lehet mondani, hogy alulról szerveződő, vagy önszerveződő történet. Ami kirégi magát. Igen, egyébként több, ez, ez nagyon, jó. nagyon volt, jó. Volt például egyszer egy, egy kedves lány, aki mondta, hogy jó, ennyire kipróbálna a hastáncot, nekem pedig az egyik ismerősömnek tudom, uh -huh. hogy akkor a, a felesége ezzel foglalkozott rendszeresen, uh -huh. és csak össze kellett kötni a pontokat, onnantól kezdve a lány szervezte a, a, a rendszeres hastáncot, uh -huh. és egyébként már nagyon lelkesen jött a, az ismerősömnek a kedves párja, hogy hogy tartsa, tartsa az erre való uh -huh. A tréningeket, úgyhogy még fel is léptek. Tök jó. Ez nagyon jó. Um, Szerintem a következő kérdés előtt zenélünk egyet. Jó. És akkor innen folytatjátok, mit szóltok ozzá. Legyen így. Hú. <laughs> A és már is folytatódik az Oroszlán Szív című műsorunk. Itt a kis szünetben megbeszéltük a srácokkal, hogy volt nekem egy élményem azzal kapcsolatban, hogy egy látásségültet hívtak vadászrepülőgép pilótának, nem lett belőle mevrik. Maradjunk ennyiben. Mm. És akkor maradjunk ennél a dolognál. Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy oktató, ugye itt, említettétek itt a síjjelés például, egy oktatót hogyan kell ilyenkor elképzelni? Tehát öm, külön látásségültekre öm, van beállítva ez az oktató, vagy egy, bocsánat, hogy így mondom, egy sima egyszerű mezei síjjelés oktató, aki szeretné kipróbálni, hogy látáségültekkel hogyan tud dőlőre jutni, vagy egyről a kettő, és hogyan lehet minél jobban átadni azt a tudást, amit ő megszerzett síjjelés oktatóként. Be, be. Tehát, hogy ö, pont azért szeretik az oktatók is kipróbálni velünk a, a sielést, mert ez mm -hmm. nekik is egyébként egy új tapasztalat. Nyilván nagyon sok embert oktatnak, ö, kisgyerekeket, felnőtteket, de az egy teljesen más megoldást, meg elmagyarázást, meg irányítást igényel, hogyha nem látja valaki, hogy te mit mutogatsz, vagy hogy hogyan kéne tartani a lábadat. Uh -huh. És ez egyébként én úgy, úgy vettem ki, de áron nálunk egyébként. Én, én bordoztam, amikor sítáborba jártam, snowboard nobordira, uh -huh. és hát ugye a nem szeretik a bordosokat, úgyhogy ezt inkább áron kell elmondja, hogy a és az hogyan, de hogy egyébként. Na, mind a ez kettő, egy... kíváncsi vagyok, úgyhogy. Akkor én mondom a bordozást, hát um, az egy kifejezetten érdekes dolog, hogy um, hogyan tanulod meg kezelni, nekem az volt a nagyon érdekes, hogy a bord az, ö, az úgy működik, hogy annak a két élén is ö, tudsz ugye csúszni. Ja. És nekem lehetás az, az volt a nagyon ö, zavarba ejtő sokszor, hogy amikor a nem lefelé csúszol, hanem a hegyel kvázi párhuzamosan, akkor nem lehet eldönteni, hogy merre csúszol. Uh -huh. mert hogy a mozgás megvan, hogy most ez jobbra vagy balra megy, de ugye mivel én nem látok feltétlenül eleget ahhoz, hogy észrevegyem a, a nekem teljesen sima havon, hogy a redők azok jobbra vagy balra, hát ez számtalan az előfordult, hogy csúsztam, és amikor elestem, akkor másik irányba húzódott a vállam, mert hagyom uh -huh. is arra csúsztam. Ez, ez egy érdekes dolog, tehát ezt, ezt megtapasztalni nagyon ö, érdekes volt. Uh -huh. Másrészt meg az én oktatómnak is, hogy akkor hogy magyarázza, hogy az éle az hogy van, meg hogy nem, úgyhogy úgy, ott, ott, ott az is egy együttműködés volt, Egyébként, hogy értsük, hogy a másik miből ért, meg uh -huh. hogy mikor tényleg mit kell csinálni, úgyhogy ott is össze kell ilyen szempontból. De utólag ő is azt mondta, hogy ez nagyon érdekes volt, mert hogy nyilván, amikor olyanoknak <coughs> meséli az alapokat, akik látják, amit ő csinál, akkor nyilván az utánozás az jól tud működni. De én nem tudtam őt feltétlenül utánozni, úgyhogy nekem meg kellett értenem ennek az egésznek a, a működését, ahhoz, hogy ismételni uh -huh. tudjam. Tehát a mechanikát, igen, képen igen, a motogikus mozgások, igen. hogy hogyan alakulnak? Nem egyszerű, de szerintem meg lehet tanulni. Én mondjuk nem síelnék, tehát láttam a suma helyek, hogy mi történt vele, és nem, engem nem lehet rávenni egyikre sem. Nem tartotta a szabályokat, ezt nekünk nem nagyon engedik. Tehát Aha, igen, igen, <gül> igen. a bajok akkor vannak, hogyha nem figyelsz a füledre, és tovább igen. tovább mész. Igen, igen. Ugye Áron? És a síelés, így van, igen. Így van, hát a síelésnél egyrészt az oktatók, ők amikor kezdtük, én ott haltam az első táborban. Ami mikor volt, bocsánat. Az? Ez egy jó kérdés, hát 12 éve, de ki mi is maradt egy, szóval mondjuk, mm -hmm. hogy 2011, Legyen. 2010 vagy 2011, akkor igazából az oktatók is, igazából senki nem tudott így konkrétan, nem oktatott előtte konkrétan vakot, mindenki oktató volt, de, de mindenki vagy gyerekeket, oktatót, vagy felnőtteket, de így külön bármilyen fogyatékossággal élőket nem igazán. Tehát az első tábor, ez kicsit ilyen felfedezősebb volt. Uh -huh. Szerintem az első egy-két alkalommal ez így teljesen jól kialakult, és utána, amikor már jön egy új oktató, akkor azért nekik... A tapasztaltabbak tartanak előtte egy rövid ilyen eligazítást. OK Igen? Igen, ilyen öt percben elmondják, hogy mit, mit csinálj, mit ne csinálj, aztán a, a, úgyis a rutinnal meg a, az aktuális ö, látássérültel alakul, alakítják ki a, az irányokat, de alapvetően nekem azt mondta mindig az oktató, mindegyik oktató, hogy amit a hunor is mondott, hogy nekik ez egy hatalmas kihívás, igen, pont ezért, hogy nem megmutat, nem nézd és utánozd, hanem, uh -huh. hanem el kell magyaráznia, többször is el kell magyaráznia, ki kell találnia azt, hogy hogy, hogy, hogy mutassa meg, hogy mondjuk hogy tartsam a, a lábomat a sílécben, uh -huh. Uh -huh. amit megint a hunor, amit mondott, hogy igen, nem érezzük a adott esetben, hogy hogy állunk a a havon, főleg az elején. Szóval igen, ezek, ezek ilyen nagy kihívások. Tök jó. És milyen volt mondjuk az első élménynek, amikor először kipróbáltátok ezt? Nekem az első élményem az, az nagyon jó volt. Tehát nyilván mm. gyerekpályán csúsztunk lassan, mm -hmm. inkább sétálva, inkább... Tehát, hogy megvolt, ez is itt, tök fel volt építve. Mm -hmm. Nagyjából ugyanúgy, mint egy, egy bárkinél, aki éppen tanul síelni. Nekem ami nehéz volt, az inkább az, amikor már valamennyire tudtam síelni, de még nyilván nem jól, uh -huh. és elindultunk egy, egy kicsit komolyabb pályán, tehát nem gyerekpálya, így értve a komolyabb pályát, és, és begyorsultam, és akkor nekem azt kellett megtanulni, hogy elhiggyem azt, hogy nem baj, hogy begyorsulok, és elhiggyem azt, hogy de meg is tudok állni, uh -huh. és hogy ne rögtön ö, befékezzek, vagy ö, eldobjam magamat, ez például nálunk volt egy ilyen szabály, hogy ha valami hirtelen történik, és már nem tudja mondani az oktató, hogy menj egy kicsit balra, kanyarodj nagyon balra, akkor van egy ilyen kulcsmandat, hogy dobd el magad, és akkor hmm. tudod, hogy bármi áram meg kell állni. Hmm. Akkor egyből megállsz kármire. Tök jó. És neked, Huni? Ilyen mondást nálunk is volt, de <coughs> azért nekem most nagyon élénkembe villant egy eset, amikor ezt nem sikerült úgy lehozni, ahogy szerette volna az oktató, és csak azt hallottam a fülembe, hogy állj meg, állj meg! meg! Mm. Sikerült megállni, és amikor Hát felocsúttam így a földön fekve, és eloszlott a por, uh -huh. uh, porvihar, vagy hóvihar, bocsánat, a hóköd. Akkor uh, két kedves, egy látásérül és az oktatómat láttam, akik felénk a botjukkal mint kivont kardaláltak, álltak, hogy ha idáig elgurulna, akkor ezzel megállítjuk. Uh -huh. Úgyhogy uh, szerintem volt még egy fél méter, úgyhogy okay. ma majdnem elvittem, majdnem elvittem a csapat egy részét. Um, de ez fontos egyébként, hogy tényleg meglegyen ez az hang, és tud kontrollálni a dolgokat, mert néha azért nem annyira egyszerű. Nekem szerintem a legnagyobb tanulság az elején az volt, hogy a snowboard gyakorlatilag egy ilyen büdös sport az elején, tehát esekesz. Több időt töltöttem a hátamon szerintem egyébként, mint a deszkán, de aztán nyilván ehhez hozzászoksz. Ami nagyon nehéz viszont, tehát azt megtanultam, hogy mindig föl kell állni, és akkor csináljuk tovább. Tehát uh -huh. Ez nyilván más területeken is így van, de ott azért így konkrétan kézzelfogható, hogy mennyire fájat érted nap végén, meg, meg a hátad, hogyha ha nem viszel protektort, a második évben már vittem. Um, de, de fölmenni a. a tehát a snowboardosokat nem szeretik azok, akik építették a felvonókat, Tehát a síelőkre uh -huh. van kitalálva, az ott tud működni, borda fölmenni, fú. És amit ára mondott, hogy hogy a, mikor már gyorsan mész azt elfogadni, hogy akkor most gyorsabban ö, megyünk. A, e, amikor sikerült felvergődni a, a, a felvonóval egy, ö, egy magasabb ö, részre, hát egy utólag derült ki, hogy amúgy az kék volt. Oh. <laughs> mikor lejöttünk, akkor uh -huh. mondták, hogy mondom, hogy így már értem, hogy miért láttam embereket eltűnni ott a letörésnél, uh -huh. úgyhogy úgy, azért szeretnek néha kihívások elé is állítani minket az oktatók, nyilván amikor már azt érzik, hogy akkor ezt le tudjuk hozni együtt biztonságosan. Úgyhogy úgy, ezek, ezek nagyon jó dolgok egyébként. Én, ami nekem egyébként ebben a, hát most a lassan húsz évben ebből azt gondolom, hogy leszűrődött, hogy ezek a típusú sport élmények, meg, meg, meg kihívások, amiket így együtt meg tudtunk oldani, meg ki tudtunk próbálni azok nekem személy szerint mondjuk mint, mint a, a férfiasság megélésében nagyon sokat adtak. Hm. Tehát, hogy, hogy az, hogy síelni tudsz, hogy snowboardozni tudsz, hogy szörfözöl, hogy lefutottál egy maraton, az, azok mind olyan dolgok, amik nyilván próbára teszik a kitartásodat. Meg ez az önbecsülés emelő, abszolub, tehát hogy ez az, azért abszolub. nagyon meg tudja dobni az önbizalmat, amit te mondod. Így van. Így van. Hát, Töké. és főleg azoknál, akik vagy frissen megvakultak több ilyen tagunk is van, akit uh -huh. például ez segített át ezen a krízisen, hogy, hogy oda keveredett a láshoz, elkezdett ő is sportolni, látta, hogy a többi vak is él és mozog, és uh -huh. csinálja uh -huh. a, a dolgait. Uh, meg nekem például én születésmúta uh, vagyok, vak, tehát nekem ez a része nem volt meg, viszont például kam, én hát ilyen 16 évesen kerültem így a lás környékére, uh -huh. és nekem a, a, így az identitásom kialakításában, elfogadásában, hogy én milyen is szeretnék lenni, nagyon sokat segített Talás az, hogy egyrészt láttam nálam mondjuk 5-6 évvel idősebbeket, akik valamennyivel idősebbek, de mégsem nagyon idősek. Ők kicsit így terágedtek, például a hunor, <coughs> uh, uh -huh. és, és rájöttem, hogy, hogy nincsenek, nincsenek Nincs nagy elveszve. történ, Nem vagyok Semmi. elveszve. Uh -huh. És ne, tehát nekem például ebben nagyon sokat segített. Hát akkor ezt alátámasztom én is. Um, én ugye friss vaknak mondhatom magam, 5 éve veszítettem el a látásomat um, egyes típusú cukorbetegség miatt, és 2022-ben csináltam meg ugye az új szakmámat, ami a masszőr szakma lett, és mm, 23-ban talán már az orvos megengedte, hogy elmenjek sportolni és így valahonnan talán anyukám vagy apukám a tévében látott egy vakfoci nevezeti dolgot, hát mondom, jó, 20 évig futballoztam, akkor nekem ezt most ki kell próbálni. És um, az életemnek abban a szakaszában még úgy voltam, hogy azért még fel kellett dolgozni a dolgot, hogy elveszítettem a látásom, tehát dolgoznom kellett magamon, viszont már ugye volt egy új szakma, <coughs> bocsánat a de kellett még valami, ami visszaadja az önbecsülésem. És akkor lementünk, ugye a, fú, hol is volt, a Monparknál volt akkor ugye az edzés, lementünk apukámmal, néztük, hát hogy mi lesz itt, atyogók és az életemben nem láttam ilyet, meg nem is éltem át, és így láttam a többieket, hogy milyen lelkesek, milyen jól csinálják, és az edzés végére én is belelkesedtem tulajdonképpen, viszont az volt a nagy hibám, hogy én úgy kezdtem el ezt csinálni, hogy még nem tanultam meg közlekedni, tájékozódni, stb. stb. stb. De, de nekem már akkor annyit adott az, hogy így tudtam elkezdeni megint sportolni, hogy, hogy, hogy nagyon jó érzések voltak bennem. Aztán nyilván kikötöttem a csördőlabdánál, de nekem ez a vakfoci volt az első lépés így a, a parasportok tekintetében, ami, amit, amit így megismertem. Szóval ezt három, abszolút alá tudom neked támasztani ezt a, mm, a történetet, vagy tényt, amit itt most mondtál, elmeséltél. Um, mikor lesz a következő sítábor? Januárban. reményeink szerint. Uh -huh. És lehet már jelenkezni? Csak hogyha egy látásségütt hallgató esetleg kedvet kapna. Hát már nem. Egy... Nem, nem, nem, nem, nem. Nem fog kedvet kapni? Tehát a Nem, nem fogjuk meg a másik irányba, tehát kapjon kedvet. Minél többen kapjatok kedvet. Nem, ez, és nem. akkor egy, egyébként ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz téma olyan szempontból, hogy nyilván ha rajtunk most ugye mondjuk a sétából. Sí az uh -huh. egy, az egy, az egy tök, tök jó példa. Okay. Hogy mi azt tekintjük célunknak, hogy biztosítsuk a lehetőséget a sport kipróbálására. Uh -huh. Ami jelen esetben mondjuk a sí nem azt jelenti, hogy mi biztosítjuk az oktatót azáltal, hogy ő önki, Ahelyett, hogy egyébként Ausztriában oktatna azon a héten, ő az idejét és az energiáját áldozza arra, hogy, hogy velünk legyen, és abban az időben ő nem keres pénzt. Uh -huh. Mert hogy ugye nyilván a szezonban van, tehát ő tudna akárhol is lenni egyébként oktatni. Mi pedig ugye azt tesszük hozzá, hogy biztosítjuk számára, tehát mi kifizetjük egyébként az oktatónak a költségeit, tehát uh -huh. a szállását, a, a pályahasználatot, stb. Minden? Ellátást mindent cserébe ugye a érült a saját költségeit, illetve egy hozzájárulást ad a, a, a, a táborba, ami gyakorlatilag kvázi a saját költsége, tehát mi úgy tesszük és számára a síjelést, hogy biztosítjuk az eszközöket, a, hely, a helyszínre való eljutást, uh -huh. és az oktatót, illetve az oktatónak a, a, a kintlétének a költségeit, de nyilván ennek azért van egy, van egy, van egy határa, és ezt általában uh -huh. vagy sikerül valamilyen pályára úton is ehhez, ehhez biztosítani forrást, uh -huh. vagy ugye nekünk kell megteremteni. Van egy úton, módon, és ez nyilván éppen az adott évben, amikor a büdzségünk rendelkezésre áll, azt próbáljuk megigazítani a létszámozása és, és az árakhoz, ugye ennek azért van egy, van egy szűkössége. Tehát uh -huh. amikor arról beszélünk, hogy tíz sérült, egy akkor alapvetően már eleve 20 emberről beszélünk, ugye, hiszen mindenkinek saját oktatója van. Uh -huh. um, és ugye mivel ezek a programok külföldön zajlanak, ugye a hazai adottságok ritkán teszik lehetővé, hogy itthon is lehessen tábort szervezni, ez a legközelebbi célország, Ausztria, ott van egy nagyon jó bejáratott helyünk, és remek kapcsolatokkal egy, egy magyar, magyar párnak a szállását tudjuk használni, uh -huh. ami ráadásul a pálya közelében van, tehát hogy még a legzseniálisabb megoldás, de hogy sokkal többen jelentkeznek uh, a síelésre, mint, uh, mint, mint a mekkora a kapacitás, plusz ugye hát, aki már ugye kipróbálta, ő szeretne a következő évben is jönni, teljesen érthető módon, hiszen ez a lehetőség, hogy, hogy egy per egy oktatóval tudjon síelni, ez nem nagyon megoldható máshol. Uh -huh. Úgyhogy azért ez egy nagyon nehéz, hosszas beszélgetés szokott lenni, hogy akkor hogy oldjuk meg, hogy kecske is, káposzta is. Uh, úgyhogy erre vannak, vannak azért ilyen belső szabályaink, beszélgetéseink, hogy akkor mindig legyenek újak is, de a régiek is tudjanak menni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy szerintem akit érdekel a síelés, mindenképpen uh, jelezzen állunk valamilyen úton módon. Még uh -huh. akkor is, hogyha az idei uh, síelésre már valószínűleg nem fog tudni bekerülni, de fogunk tudni valószínűleg olyan kapcsolatot mondani, ahol kipróbálhatja először a műanyagpályán, gyakorlatilag nem kell hegyre menni, Ausztriába kiutazni, hanem van már elég több, több olyan pálya is Magyarországon, ahol ezt ki lehet próbálni akár nyáron is egyébként. Igen. És hogyha ezt megtette és tetszik neki, akkor pedig jövőre tud hozzánk csatlakozni és igyekszünk úgy, úgy ö, osztani a helyeket és megbeszélni, hogy, hogy lehetőség szerint ö, mindenki sorra tudjon kerülni ebben a történetben. Illetve hát nyilván, hogyha ha rendelkezésünkre áll forrás, akkor az nem 10 fő, hanem 15 vagy 18, uh -huh. mikor éppen hogy. Úgyhogy vörömmel várunk bárkit, akit az érdekel. Tök jó, tök jó. Ha már itt az előbb szóba hoztam a vakfocit, akkor kicsit futbalozzunk. Ugye Magyarország egyetlen egy vakfoci csapata, az alás alatt fut. Mondhatjuk azt is, hogy ez a magyar vakfoci válogatott. Említettem, hogy kipróbáltam, és <coughs> äh, hogy is mondjam, nagyon-nagyon élveztem azokat az edzéseket, amiket tartott például a Attila. De én azt éreztem, hogy azért ez, ez igen erősen egy kis társaságról szól, és nagyon-nagyon alacsony a, a lelkesedés így az országban ezután, a sport után. De a lásban mégis megvan, mégis összegyűlnek a fiúk. Azt is tudom, hogy nemzetközi tornákra járnak, minden héten egyszer ugye edzés van, Szóval erről, ha egy kicsit mesélsz, vagy meséltek nekünk, az úgy, az úgy, az úgy jó lenne. Hogy hol lehet jelen... <coughs> Nézd meg, vitamin, Viktor, jó? Ne felejtsük el, vitamin. Um, Vettem. Oké. Okay. Tehát, hogy erről a vakfociról, ha egy kicsit beszéltek, hogy hol tudnak az érdeklődők mondjuk jelenkezni, kipróbálni, akkor én most ezt ellopom, de arra légy szíves. Vágja szavamba, jó? Ugye, ahogy én szoktam csinálni. Szóval, <gül> <gül> hogy egyrészt a Facebookon is ott van a Láss Egyesület is, sőt a, uh -huh. a, a VAKFOCI is, mint olyan, tehát, hogy, hogy ott is nem vagyunk, de hogyha egyesület kétessel az elején, mint e, látássérültek szabadidős sportegyesülete, tehát lassegyesület.hu-ra valaki fellátogat, akkor ott, ott talál kontaktot hozzánk, és nyilván így a focira is be tud jelentkezni. Nagyon jó kérdéseket teszel egyébként föl, mert a arra, ami nekünk egy. E, azt hiszem, hogy so, sokrétű kihívásunk volt, de már, de már látjuk benne, hogy hol vagyunk. Uh -huh. az, az nagyon sokáig kérdés volt nálunk az Egyesületben, hogy akarunk, perc tudunk-e e, nagyobb, formális, akár országos, vagy, vagy, vagy egy nagyobb kitekintésben működő szervezet lenni. És gyakorlatilag azért az élet, élet úgy hozta, hogy, hogy, hogy mi maradtunk az a, hogy mondjam, talán az a, az a stílus, vagy, vagy az, a, az a működési modell, amit Áron is említett, hogy, hogy ha valakinek van kedve, csatlakozik, ha a csinálni programot, támogatjuk, uh -huh. ha nem, akkor pedig, akkor pedig másképp. Ezért így nincsenek is ilyen formális megoldásaink, hogy külön, külön szervezeti uh -huh. felépítés és, és a többi. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy szívesen önkénteskedne állunk várjuk szeretettel, hogyha úgy érzi, hogy csatlakozna szívesen az elnökséghez, hogy, hogy, hogy más szinten is részt vegyen ezekben a dolgokban, meg a beszélgetésekben, akkor szintén, szintén várjuk. Tehát ilyen szempontból ezek nyitok dolgok, viszont ezáltal nem tudtunk mondjuk olyan lefedettséget elérni itthon, hogy legyen mondjuk Debrecenben, Pécset, uh -huh. Zalaegerszegen rendszeres edzésünk. Nagyon sokszor jártunk különböző településeken, ahol bemutattuk a vakfocit, tartunk céges csapatépítők formájában érzékenyítő sportnapokat, ahol lehet nagy sportágválasztóra is rendszeresen meghívnak, és nagyon jó együttműködésünk van egyébként ezen a területeken is. Viszont amint említetted is, az, hogy hetente legyen egy edzés, ahhoz kell valaki, aki ott lelkesen megszervezi. Mi meg tudjuk mutatni egyébként, hogy hogyan kell. Tudunk adni labdát, nyilván meg tudjuk mondani, honnan érdemes szemkötőt, milyen pályát érdemes használni. Tehát, hogy a csínyát, át tudjuk adni. Viszont ugye nem tudunk feltétlenül jelen lenni, hiszen mi alapvetően budapesti Budapesti csapatként jöttünk létre, és járnak hozzánk egyébként a, a vidéki városokból is résztvevő különböző programokra, sőt, próbálunk minél többet jelen lenni, de hogy ez a koncentráció adja szerintem azt, hogy, hogy, hogy nincs ilyen típusú lefedettség. Egyébként azt szokták mondani, hogy általában a 10, millió, 10, millió, 10 milliós országból nagyjából egy kötőjel, két vakfoti csapat jön össze, hmm. úgyhogy ilyen szempontból hozzuk a statisztikát. Nyilván Tök jó lenne, ha lenne, akivel, akivel játszunk. Van is, tehát hogy, hogy volt olyan lelkes csapat. A Budapesti Atlétikai Klubban például van együttműködésünk is, és náluk is van egyébként egy ilyen, ilyen típusú... Uh, csapat? Igen, igen, társaság. igen egy társaság, társaságcsapat, akikkel alkalomattán ezt így tudjuk uh, továbbvinni, aminek tök örülünk. Um, és nagyon jó az együttműködésünk is. Um, Viszont, viszont ez a fajta stabilitás így egy, egy csapattal tudott kialakulni jelenleg, úgyhogy ö, a srácok tök lelkesek, szuper eredményeket érnek el, én, nekem speciál, de majd Árony szerintem elmondja a saját élményeit, nekem van viszonyítási alapom, én döntenem. úgy éreztem, hogy döntenem kell, hogy most akkor a vakfoci, és akkor ott próbálom megfejleszteni magam, vagy a futás, mind a kettőben igyekeztem, de, de, de aztán a futás mellett tettem le a vaksomat, és így volt szerencsém látni, hogy ahhoz képest, amikor én jártam edzésre, hol tartanak most a srácok. Ég uh -huh. föld. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy elképesztő, hogy mennyit fejlődtek. Tök jó. Aztán, az első egy-két edzésen, amikor behoztuk így szinten a vakfocit, egyébként azt is úgy, úgy jött be, hogy az egyik srác nagyon szeretett volna focizni, utána nézett az interneten, hogy van ez a vakfoci és keresett egy edzőt, akkor egy gyógypedagógust talált meg, aki azt hiszem, hogy futball edző is, és akkor vele kezdett el így erről beszélgetni, meg meg a szabályokat, hogy hogyan uh -huh. is működik, és én ott voltam az első pár edzésen, akkor még így nagyon kis teremben próbáltuk meg, hát elég veszélyes volt. Aztán én rájöttem én is, hogy, hogy ez nem az én sportom, és egyébként ez is Uh, így tökre rendben van nálunk, hogy eljössz, kipróbálsz egy sportot, de nem biztos, hogy ez a tiéd, és ja. ez nem egy ilyen kötelező dolog, hogy akkor innentől kezdve neked, neked kell akár focizni, járni, falat mászni, bármit csinálni. Uh, aztán én egyszer uh, valamelyre így kérték, hogy ugorjak be egy-két egy meccsre, és lát, én is azt láttam, hogy a többiek, akik viszont nagyon szerették ezt a sportot, iszonyatosan nagyot fejlődtek, úgyhogy én így beálltam a kapus elé mint hátvédként, és reménykedtem, hogy nem jön el ide a labda, úgyhogy ezzel így kibekkeltem, de, de igen, nagyon... Én azt látom, hogy egyébként, hogyha akit ez érdekel, és beleteszi az energiát, akkor, akkor ebben is nagyon sokat lehet fejlődni. Bizony, bizony, mint minden minden ilyen sportba Igazából én nem tudok semmit a bakfocsiról, de a pálya az ö, különbözik bármiben is, mondjuk egy ö, kis pályás ö, foci pályától? Maga a pálya nem különbözik, viszont a, a mi nekünk a rendszeres problémánk, vagy hát egy nehézségünk így általában véve, hogy, hogy nem mindegy, hogy hogy van palánkozva. Tehát, hogy azért is a, a mom sportban tartjuk már nagyon-nagyon régen, illetve tartottuk olyan sokáig is, a Margit-szigeten e, volt, voltunk utána egy, egy ideig, mert ott volt hasonló pálya, aztán most ismét a, a Momban tartjuk az edzéseinket. Mert gyakorlatilag ezen, ezen a két pályán kívül nagyon-nagyon e, nehezen találtunk olyan pályát, ahol mi úgy van palánkozva, hogyha neki szaladsz a palánknak, ami azért aki, előfordul. Aki, előfordul, ha vakon futsz, mm. ha meg nem vakon, akkor meg bekötött, bekötött szemmel, hát úgyse sokkal jobb, akkor nem mindegy, hogy neki mész a palánknak, és lepattansz, és köszönhetően szépen, mert tudod, hogy merre vagy, vagy közben lefejez még egy oszlopot, mert hogy ott a háló. Mm. És ugye a biztonsági szempontból az nagyon nem mindegy. Igen. Tehát azért voltak olyan, voltak olyan történetek, ahol, ahol sajnos elő, előfordult ilyen is, tehát hogy volt, volt focista kolléga, akinek fogpotlása volt, mm. meg, meg ilyenek, Úgyhogy ez, ez sajnos egy limitáció. Már nagyon régóta szeretnénk, hogyha lenne egy olyan pályánk, amit, amit mi grundolunk, és akkor, ott, ott, akkor annyit lehet edzeni, amennyi belefér. De szerencsére, szerencsére tök jó együttműködésünk van egyébként a Mommal, úgyhogy, a, úgyhogy ott, ott tudunk stabilan edzeni, de ez a nehézség. Tehát hogy ez, ez a specialitás, semmi más. Létezik egyébként mobilpalánk. Uh, amivel ezt ugye meg lehetne oldani, de hát azért az nem az a ridikülbe való dolog, amit hmm. így magad a hurcolászol <gül> egy hobbiból péntekenként munkában. <gül> <gül> Igen, sejtettem. Na, akkor szerintem innen folytatjuk, jó? Zenebona. Amit te játszottál a téren, Különcsük egy gyúrtam egy zongorát Tanszoltam a kötél és majdnem lestem, S a nézőtéren rajta vettem, Még tizenöt sem voltam S megőrültem már a dobokért Hátestől egy kanyaron és egy diplomán Illemórán és tansz És egyszer felgördült a függöny Nemben ül a tisztelt publikum. Elértünk mindent, amit addig tanultuk, kivéve, mit akkor se tudtunk. Uh -huh. A kicsi, magyar, az a tudózás, a szintiám, szinte a havuk a szoborám. Én és a néha téha, ezt nem is hallod meg, mi sem vagyunk elcserélt fejek, vágám a Autogram az egy rúzs volt, a tutold Kéz szállt, ember volt egy meghűt klub Mindenkügy, ha szól a rakett, valamú hibát, valamben bú Balsóban elveszett a somló És tárva volt az információ Lokomoti szortát küldött egy híres szakács És Csikávóban szólt a rádió volna egy pasír. Índián egy medvetalpat rendelt áponyába Józsi tegezett egy bölcs fakír. Rappantul gyűlölök repülni, de kimondottam tudom élvezni. Szentély brusztok szállodákban költöm életem, Telefon könyv lett már a fejem. A kicsit hát van az a húzés Smernek a És néha, néha Ezt nem is hallod meg Mégsem vagyunk elcserélt velyeg Újtünk a jártán Benzink közben Teszkorról megszületett egy rá Egy-két elvöle ejtett egy szíval Sesem volt hiány És nem jött el az álom altulány Én csak a kékasszony szerettem ott a nélkül játszom az életem A zökkéj kezű félember még mindig látogat De kértem már, hogy ringasd el magát oh, Kicsit a nagy, az Artur és az Indián Minden hangot ismernek a szokkarán És van néhogy néha Ezt nem is hallod meg Én sem vagyunk elveszett fejem Anna doktor, új a Jógépén nem volt sémetű, si Az erősítő meg ha Artur közeleg A parázbáról leugrik a tűz Fogjuk a palcipőt, se jobbat Kedünk, írja és játszhatat. Én mondom a dallamat és térl a szövegét Tólni kell a pandaszekerét az altruc és a cindját minden hangot ismertek a zongorát. És az néha, néha, ezt nem is hallod meg Mégsem vagyunk elveszett fejek oh, A kicsik, a az alpúz és az indián Minden hangot ismertek a zongorát. És az néha, néha, ezt nem is hallod meg Mégsem vagyunk elveszett fejek Szerintem én múlt héten az egy cukorbeteg naplójában, mikor meg voltam fázva, kevesebbet köhögtem. Igen. Jó, oké, okay, jó, az ilyen. Jó, Üm, beszélgettünk itt a szünetben a futballról, Üm, inkább nem említeném meg, hogy hova jutottunk, mert az nem lenne jó senkinek, főleg főképp nekünk nem. foci, ugye srácok néha szoktak külföldre is járni. Üm, Ilyenkor gondolom azért egy több csapatos torna, vagy a helyi vagányokkal szoktak játszani, úgymond. Közép-európai, a közép-európai középe középe -uró, középe városok köszi. ligája. Mm, oké, okay. ezt a szót kerestem, de nem találtam. <gül> Jó, oké. Okay. E, és akkor ilyenkor összecsapnak, kupa, éremátadás, teltház, kupa hangulat minden. Igen, és akkor attól függ, hogy hol, mert mm -hmm. a németeknél se rossz a sör, meg a ez ez Igen, igen. <gül> ezt, ezt, ezt, ezt, igen. igen um, a csapat egy korábbi edzőjétől ezt hallottam ugyanezt a mondatot. Nem, nem említettem, nem említem meg az új ember majd csak a dásom kívül. Jó, um, ami még nagyon népszerű program szokott nálatok lenni, és így figyelem, és már idén is nagyon szemesztem vele, hogy elmegyek, ez a Kajakkenu vagy csak kenu, Kajak? Kajak Inkább csak Kenu, Köszönöm. Oké. Okay. Tehát Kenu tábor. Ez egy ilyen néhány napos Evezős, Evezős. Evezős. Köszönöm. Ezt a szót kerestem megint. Igen. Evezős tábor. Erről tudnátok egy kicsit mesélni, hogy ez hogy néz ki? Áron, ez te vagy. Persze. ti a... szó. Begülünk egy kenuba, Evezünk. Köszi. Jó ez. Okay. Köszi. Jó. A körítésre rendnék elsősorban kíváncsi. De amúgy pont az evezés az, az pont az a sport, ami Na, szinte teljesen ugyanolyan, mint, ö, mint egy normál esetben. Ö, persze a kormányos az nem látássérült jó esetben, mert van egy srác, aki ő mondjuk pont egy ilyen egyszemélyes kajakkal így jön a kenuk után, és ő egy látássérült, egy vaksrác, és így szólnak neki a kormányosok, hogy gyere már egy kicsit balra, kicsit kiment el jobbra, és akkor őt így irányítják, de mm -hmm. jó, ez egy, ez egy extrém eset, és nyilván... Uh, azért a legtöbb esetben kenukba ülünk be. Ezek nem a, nem ezek a klasszikus négy személyes kenuk, hanem ezek a túra kenuk, uh -huh. uh, de amúgy lehetnének a, a négy személyesek is, Tehát én nagyon sokat jártam uh, kenutáborba, ahol ilyen kis kenukkal mentünk, uh, de mi most uh, ugye a lás keretében ilyen túra kenukkal szoktunk menni, beülünk vegyesen, látók lehetessérültek, uh, Kenuba el vannak osztva az emberek, tudás, meg erőllét, meg ezeket figyelembe véve ugye a hajókba. És van egy látókormányos hátul, ő vezényel tulajdonképpen, mi evezünk. Uh -huh. Aztán ő, ha elfárad, akkor ő nem evez, mi meg evezünk tovább. Csak így állítja, mondja, hogy megemenjünk. Igen. Nagyon jó. Um, és akkor ez... Aztán eloldozza a hajót. Igen. Igen, lehetünk. <laughs> igen. És lesz, ami lesz. Uh, ez ilyen, akkor gondolom ez is ilyen ottalvos buli szokott általában lenni, több napos, hosszú hétvégés? Igen, ez egy hosszú hétvégés szokott lenni, ez három, nap, három vagy négy nap, uh -huh. függ, hogy jön ki a lépés. Ez is ilyen változó helyszíneken szokott lenni? Mm. Kicsit szokott változni, de alapvetően uh, Pest környékén uh, szoktunk kenúzni. A is? Rá... Aha. Igen, a ráckeve is? Igen, ráckeve. Igen, valamit eltaláltam. Tök jó. És ez, ez mióta van ez a program lehetőség? Hány éve van már? Nem vagyunk jók ennyire a dátumokban. De Szerintem egy satszper. három vagy négy éve biztos. Ö, előtte, meg, előtte is volt, de az nem rendszeresen. Tehát volt olyan, hogy, hogy valaki megszervezte össze... Uh -huh. hozta a csapatot, hozott egy-két havert, aki tudott kormányozni, és akkor mondta, hogy srácok jelentkeztek és akkor menjünk kenúzni. Uh -huh. Ilyen is volt. De ez a rendszeres, ez mondjuk, hogy három-négy éve én, én bedobnám az instant kihívást, hogy aki hallgatja az adást és megcáfolja az összes számot, biztos, hogy mindegyiket meg lehet egyébként, amiket eddig mondtunk, és, és eljön a Mikulás futásra ott elmondani, akkor én nagyon nagy szeretettel várom az impadon egy forradbólral. Vagy egy zsíroskenyérrel. Én azért is. mentem tovább a zsíroskenyér miatt, és Az szumla. volt a motiváció. Az volt a motiváció. Um, szokott lenni még nálatok kirándulás, tehát kirándulás szervezése. Ezzel is nagyon-nagyon szemesztem, de nyilván csörgő labdával egybeesik, és hát az edzőm nem örülne neki, akkor mennék el a badacsonyba kirándulni, amikor éppen csörgő labda hétvége van. Mm. Ezt ezt még biztos örülne még... azt mondanád, hogy most nem megyek edzésre, sétálnom kell. Ez megvan, Viktor, megvan előtted ez, ez a mondat, amikor én ezt így elmondom. <tos> Ahozabb, hogy megjelentelődtem az arca. <tos> Azért én megvédeném Áron, azért így, az a baj, hogy nekem közben egy két-három poén, így vakos poén ment a fejemben, miközben mesélted a kenúzást. De Nyugodtan, nekem... éljük a vakpoénokat. Me mehet... De meg kell, meg kell védenem, hogy azért az a sétánál több. Igen. Áron egyébként igen. nyilván könnyen beszél, mert azért kettőnk közül ő az, aki a kék túrának már egy jelentős részét teljesítette, úgyhogy azért nem állt állat, tőle távol ez a történet, de hogy igen, igen a, a kiránduló szakosztályunk ilyen szempontból egy, egy Külön, külön nagyon jó sztori. Tehát, hogy ők nagyon lelkesen mennek rendszeresen a budai hegy hegyekbe, meg nagyobb többnopos kirándulásokra is. Úgyhogy eb ebben is van indít indítatás, meg szerveződnek ilyenek. Itt is általában szinte majdnem mindig ugyanaz az útvonal, vagy, vagy azért ez változatosabb? Hát szerintem teljesen kétszer mert... nem volt még. Ne, ne, ne, nem ne. biztos, hogy volt egyébként a viccet félretébe, de hogy, uh -huh. ő, hogy általában azért ott is a sok színűségre törekszenek a, a, a srácok uh -huh. és é, lányok. És ez is gondolom, hogy inkább egy ilyen hétvégi program, és úgy kell elképzelni, hogy minden megvan szervezve. Abszolút, abszolút. Uh -huh. általában van, van minden, minden mondtad, hogy szakosztály de ez annyira komolyan hangzik, tehát hogy minden, minden ilyen sport tevékenységnek van, vala, van egy szerelmese a vagy csapatban, Persze. vagy több is, mert a kirándulás például, tehát többeknek is kedvence. Aki, aki kitalál, egy, kitalál egy programot, azt, azt leegyeztetjük nyilván, és meghirdetjük, de van olyan, ami önjáró, tehát a kirándulás uh -huh. pont ilyen, tehát hogy ott nem szoktak ilyenek lenni, hanem, hanem a listára kiírja, hogy akkor lesz egy ilyen, ott, ott például van egy úri ember, aki, aki szeret túrákat szervezni, és nagyon, nagyon sokat túrázik, tehát profi szinten űzi, ő, ő szokta egy leírást is csinálni, hogy mi fog történni, merre megyünk, milyen pálya lesz, hol lehet enni, mit érdemes tudni, milyen nevezetesség. Tehát ezt már elolvasni is egyébként szerintem élmény. Hmm, amúgy igen. Tehát ezt az, az, az feldolgozni, ezt az sok információt, hogy nagyon profin meg van szervezve, így az olvasottak alapján nyilván még nem vettem részt a sajnos, de igyekszem. Igen, de hogy már abból is kedvet kap a, az ember, hogy nyilván igen. ugye utána indul a jelentkezők feldolgozása, plusz mindenkinek legyen kísérője, mert ugye az sem mindegy, uh -huh. hogy most akkor ott Nyilván van, aki tud egyedül, egyedül is közlekedni az erdőben lehet követni a, a többieket, tehát aki uh -huh, lát, annyit, uh -huh. ő, ő ezt tudja. Nyilván jó esetben magáról is tudja, hogy egyébként ez menni fog. Sajnos van olyan, amikor az ember magabiztosabb, mint, mint kellene. Igen, igen. Öm, de azért ez általában időben, időben kiderül, és akkor ezt így, így tudjuk. De hogy akkor kell ugye szervezni öm, segítőket, kísérőket. Az az ideális, amikor mondjuk ugyanannyi kísérő, mint a hány jelentkező látássérült van. Van, hogy önkéntes többlet van, az is tök jó, mert akkor ugye lehet jókat beszélgetni közben, meg fél úton cserélünk. Az a kevésbé jó, amikor az van, hogy, hogy egy, egy, egy jól látó, minden karján ló az azért nem ideális biztonsági szempontból, se fáradtság szempontjából se, de azért erre, erre, erre már meg megvannak a, a bevet. jó megoldások. Mert nyilván van egy önkéntes bázis is, akik lelkesen jönnek velünk, és azt gondolom, mm -hmm. hogy ami, az előbb említettem, vagy korábban említettem, hogy ez a szervezettségi fokunk. Azt hiszem, hogy, hogy mivel nem, nem nőttünk ki nagyra és nincs ilyen nagy szervezetünk, cserébe viszont van jó hangulat, meg, meg baráti társaság, meg megkapcsolódási pontok, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kettő így áll hogy, vagy én legalábbis így látom, így látom magam előtt, hogy, hogy cserébe viszont jó társaságok vannak, és sokat lehet dumálni, jókat lehet röhögni, miközben egy sportolunk. Itt is hamar azért betelik a jelentkezés, úgy szűröm le a szavaidból. Ez, változó. Változó. ez, ez változó. Ez mindenhol változó egyébként. A, most, azt gondolom, hogy, hogy ha, ha történne egy hirtelen egy csoda, hogy hónaptól háromszor akkor a büdzséből ö, m, tudunk gazdálkodni, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy akkor ki tudnánk elégíteni a mindenféle típusú programra való jelentkezőknek az igényeit. Nyilván a nehézség onnan jön, hogy akkor így a szűk keresztmetszetet találjuk meg, és döntjük el. Szerencsére uh -huh. azért a kirándulás, mondjuk egy egynapos, ott ugye azon kívül, hogy vigy magadra a kabátot, meg csomagolj szendvicset. Más russz igény nincs, azon túl, hogy legyen megfelelő számú segítő, aki szintén önkéntes, és az idejét, és az energiáját és a kedvét teszi ebbe bele. Nyilván mondjuk a, a, a Kenu tábornak ott van egy szállásigénye, amit általában próbálunk finanszírozni uh -huh. egyesületi oldalról is uh, tekintettel arra, hogy, hogy mondjuk egy ilyen több napos tábornak uh, nem biztos, hogy mindenkinek belefér a pénztárcájához, tudná igazítani ezeket a programokat. Tehát azért van egy ilyen, ilyen része is a, az egyesület működésének. Szoktatok járni mind a ketten rendszeresen? Egyébként? árom. Én túrázni nem a... ez pont az, hogy nem alással szoktam járni, uh -huh. hanem en a, a barátnőmert csinálom a kék túrát. Nálunk most ez a projekt. De például ken soktam szoktam járni, meg egy csomó más programra abszolút. Hát elérkezett a te időd, ugyanis a falmászásról szeretnék kérdezni. Mióta, ugye a műsor elején említetted, hogy mm, régóta csináljátok, de lásson belül ez mikor vált rendszeressé, mikor lehetett az első alkalom, most már így kérdezem, nem kérdezek pontos dátumot, és... Mm, milyen kihívások elé állítják a látásségültet. Egyszer voltam egyébként a Lurdiba. Én ö, nagyjából úgy éreztem magam, mint Tom Cruise a Mission Impassive 2 elején, amikor megmászotta a hegyet. Hogy... Foglalkozás elé te Így, Így, így, ahogy mondod, ö, három napig fájt a lapockám, de, de nagyon jó volt, szóval kérlek erről, beszélj egy kicsit nekünk. Pontos dátumot nem tudom. Én ilyen 2008 környékén csatlakoztam, és azért tudom, hogy akkor biztosan volt falmászás, mert én azzal kezdtem. És utána ez rendszeressé vált sok-sok évig, akkor nem a Lurdiba jártunk, hanem a Rendészeti Akadémián van egy nagyon lelkes önkéntesünk aki... A zríni laktanyában, ugye? A Hungárián? Nem, nem, nem. A... Nagyajtai út. Nagyajtai, 12. köszi. 12. kellett, okay. igen. Mm. És uh, amúgy az még mindig is van, jövő héten is lesz. Uh, nyilván, hát így uh, próbáljuk rendszeresen, de persze, hogyha ott program van, vagy ő nem ér rá, akkor uh, azért van, hogy uh -huh. egy-két hét is simán kimarad. Uh, itt indult el maga a mászás, ez egy köteles mászás volt, tehát ott, egy, uh, ott két fal van, um, tulajdonképpen ott a testnevelő teremben, vagy hát ilyen edzőteremnek uh -huh. lehet talán mondani, ott uh, beraktak két falat, tehát az nem egy falmászó terem, uh, viszont a köteles mászás nagyon jól lehet, uh, meg, meg lehet tanulni, mert az két uh, 8 méter magas fal, az egyik az egy mondjuk, hogy könnyebb fal, a másikon van egy bedőlés középen uh, azt nehezebb megmászni. Az Igen, uh -huh. az abszolút az. Uh, úgyhogy Hát én ott kezdtem tanulni. Előtte nyilván így hobby szinten voltam itt ott. Ö, apukámmal egyszer elmentünk via ferrátázni előtte. Ö, uh -huh. A rám szakadékot nagyon szerettük gyerekként. Tehát én szerintem az volt az első mászós élményem. At hat évesen a sziklákon meg a láncba kapaszkodva mászni. Ö, úgyhogy elindult ez a falmászás nem 6-7 évig ez ment ö, nagyjából rendszeresen, utána volt egy, egy pár év szünet, és ö, menet közben megkerestek minket a Lourdi-ból, a Lurdi házban nyílt egy, ö, egy bulderterem, ö, ahol ö, a bouldernek az a lényege, hogy ott nem magasra mászol, hanem inkább oldalra, meg inkább uh -huh. ö, technikásabban kell mászni tehát az egy picit másabb, mint a köteles mászás, és megkerestek onnan, hogy ők járnak mindenféle versenyre, és az egyik versenyen volt egy paramászás, és hogy ez nekik nagyon megtetszett, hogy ezt ö, tök így megmutatnák vakoknak, hogy ez hogyan működik, és azóta igazából oda is járunk, ott az nem, nem egy rendszeres ö, heti program, hanem az alkalmanként van, és akkor ott is ki lehet próbálni a falmászást. Ja, az, az is most, most volt, vagy most lesz talán ott? Ö, volt, volt is, meg, Aha, meg lesz igen. is egyébként. Még nincsen meghirdetve, de lesz novemberben. Á, tök jó. Ö, november 20, 21. Azt hiszem a az szombana. Jó á, vagyok a dátumokban. Én, én meg igen. ott ráérek. Na, jó jó. Um, igen, azt azért mesékel el a hallgatóknak. Um, saját tapasztalat. Én ugye tavaly ezt kipróbáltam. És um, ugye nekem lentről, ott a... Talán lehet, hogy pont a te edződ, oktatód, nem is tudom ki volt, egy, egy hölgy volt, Panka. aki... Panka? Igen, köszönöm szépen. Na én meg a nevekben nem vagyok jó um, Panka mondta, hogy merre tartsam a kezem, még egy kicsit tegyem feljebb a bal lábam, jobb lábam. Szóval nagyon érdekes volt így um, valakikkel hagyatkozni abban, hogy merre kell mozduljak, mint ahogy neked ott az osztálykiránduláson Ugye kellett ö, apukád instrukcióit hallgatni, de, de nagyon élveztem ezt a dolgot, megmondom őszintén. Ö, mindenféleképpen egy újoncnak nyilván a, a gyermek mászófalat kell, gondolom, kipróbálnia, de nap azért el lehet jutni oda, hogy Failing Meditum Cruise-nak érezzük magunkat. Abszolút, igen. Sőt, ami nagyon érdekes, hogy én két kollégámat is belelkesítettem Annu a falmászással, és először csak így sörözés előtt elmentünk, csak úgy másszunk, de amikor így bekerültünk a Lurdiba, akkor ők is elkezdtek járni velem, és az egyik a felesége be is állt gyerekeket oktatni, amíg, amíg el nem költöztek Budapestről, a másik srác meg azóta is jár velem, és ö, szóval ez, ez tud egyfajta, amit ebből ki akartam hozni, hogy egyfajta ilyen motiváció. Kicsit, motiváció, mert kicsit ilyen csapatsport, vagy ilyen közös sportolási élmény. Csapatépítő. Igen, mert uh -huh. ha két jól látó ember mászik, akkor is az egyik segít lentről a másiknak, hogy uh -huh. ne azt fog meg, a jobb oldalit fog meg, nagyon jó menni fog, már csak két fogás van hátra, tehát hogy van egy ilyen egy ilyen csapatba tartozási érzés, és uh, pár éve olvastam is erről egy cikket. Volt egy cikk, ahol kimutatták azt, hogy uh, pszichológusok kutatták le azt, hogy egy falmászás az uh, most nyilván nem ugyanolyan, mint egy terápia, uh -huh. de hogy uh, nagyon sokat tud segíteni. Uh, mert egyrészt közösségben vagy, az, kommunikálsz az emberekkel, ők is uh -huh. veled, és ez a közösen szurkolunk egymásnak, és és fontos a másik, ez, ez nagyon sokat tud segíteni. Hú, ez tök jó. És ugye említetted, hogy minden kedden van falmászás? Igen. Um, ezt is gondolom, hogy ha csatlakoznak az emberek a hírlevére, akkor részletes tájékoztatást lehet kapni. Igen. Erről. Um, és ott úgy olvastam, hogy még a falmászáson kívül edzési lehetőség is van. Igen, ott, a, ahol, mi, uh, ahol mi járunk keddenként. Ez a rendészeti központ, ott uh, van egy ilyen nagyobb, mondjuk tornaterem teremszerű uh, terem, ahol ugye van a falmászás, és mellette van egy konditerem, uh -huh, és oda utána uh -huh. be lehet menni, meg falmászás közben is. Tehát, hogyha valaki eljön, mászik kettő, de ut ő utána elmenne a futógépre futni, akkor ez, az abszolút uh, meg van engedve, meg támogatva van. Uh -huh. Úgyhogy ott is egy ilyen nagyon laza társaság szokott összegyűlni, tehát ne, ne úgy képzelj el senki, hogy itt akkor öttől edzés, öttől hétig, és akkor meg sem. akkor egy konkrét edzés. Mm -hmm. Igen, hanem, hanem kicsit így magad uh, ura vagy, és ha te szeretnél jönni mászni, gyere, ha mm -hmm. többször szeretnél, vagy kihívást szeretnél, akkor adunk kihívást, de ha csak hármat mászol, és utána jót beszélgetsz, meg utána kimész futni a futógépre, az is teljesen rendben van. De ahogy a kihívást az tényleg úgy, anno én is jártam egyébként, hogy ha már nagyon sokszor másztál föl az egyszerűbb falon, akkor nyilván próbál meg a kiszögellésest, ha az uh -huh. nem megy, akkor, akkor nagyon szívesen adnak egy hátizsákot a hátadra, és akkor eldönteted, hogy 5 vagy 10 kiló Igen. kerüljön vele akkor már, hogy kevésbé, kevésbé mosolyogsz, hogy milyen ügyes volt, de, de abszolút, tehát nagyon, nagyon jó pofa dolgok vannak ott, meg, meg nagyon jó fejemberek. Tehát él, élmény egyébként, ha csak egyszer is elmenni kipróbálni, már csak azért is, hogy <kül> hogy tud, hogy milyen. Uh -huh. Az előbb a szünetben arról is beszélgettünk egy picit, és akkor szerintem ez a tud, hogy milyen az egy érdekes dolog, hogy belülről nagyon más érzés kipróbálni látássérült -e sportokat például bekötött szemmel, annak is, aki egyébként keveset lát, mert nyilván új, meg annak is, aki egyébként teljesen jól lát, mert hogy sokkal intenzívebb belülről uh, az összes ilyen történet, mint ahogy elsőre mondjuk kívülről látszana. Igen, ezt, ezt teljes mértékben alá tudunk támasztani. Uh... Most szeptemberben, na még egyszer, most szeptemberben volt a nagy sportág választó. Én önkéntesként részt vettem veletek. Főnök asszony megkért, nem mondom ki a nevét, mert tudja, kiről van szó, majd szünetben elmondom. Jobbulás Panna. Igen, Jobbulás Panna. Megkért, hogy menjek el. <kül> Kicsit vegyesek voltak az érzéseim, nem, nem a lással kapcsolatban. Azt nagyon jól érzem magam, hogy elmegyek programokra. Én azt látom, hogy a parasportok, legyen szó, látásségű, lényegtelen, tök mindegy, legyen szó parasportokról, egy ilyen rendezvényem, én úgy éreztem, hogy el van bújtatva, hogy ott voltunk egy, nem tudom mekkora egy, ilyen kézilabda pályányi területen, és talán volt bocsa, amit nem tudtak biztosítani, mert nem volt sima felület, tehát így kezdődött, ott volt ugye a mm, pingpong, meg ki próbálni a... Vakosárlabdát. Vakosárlabdát az életemben nem játszottam, tehát nem, a palánkot nem találtam, nem hogy beledobni a gyűrűbe úgy, hogy kopogtattak. Mi se? Tényleg? Aha. <gül> Szerintem, <mert> te játszottál? <gül> nem, nem, nem, Nagyon meleg. Tehát, panna odállt mellém, azt a dobok egyet. Jó, bedobtam, hogy meg harmadgyága dobtam be. Jó, oké, akkor letettem a labdát, és inkább kértem tőle, hogy valami mást hagy csináljak. Um, Szerintetek mi kellene ahhoz, hogy jobban elfogadott legyen egy ilyen rendezvényen, mondjuk a parasportok bemutatása? Ez egy, ez egy nehéz kérdés. Nagyon szerintem. nehéz kérdés, és szerintem inkább a... Uh -huh. egyrészt a rendezvény szervezőinek kell a hozzáállása, mert van nagyon pozitív példa is. Tehát például Persze, a... ná, Igen, uh, nyilván. Most nyárom én például az Ördökkatlan fesztiválon voltam, és ott az egy nagyon pozitív példa volt. Úgy uh -huh. um, gondolom, hogy az idő. Tehát, hogy azt kell, hogy lássák, hogy ez van, és ö, tíz éve még ennyi se volt. Ez most edem, nagyon, nagyon optimistán állok a dolgokhoz, ö, és értem azt a csalódást, hogy te kimész rászárnod az idődet, és el van bújtatva. Igen, ez, ez nem jó, és erre szerintem hát maximum azt lehet, hogy előre jó, még jobban kommunikálni a szervezők felé az igényeket, de szerintem ez volt itt kommunikálva, ö, csak nem biztos, hogy Ö, ezt meg tudták valósítani, vagy hol csúszott el? Bocsánat, még egyszer mondom, ez az én szubjektív véleményem, tehát ezt, ezt még a főnök asszonynal sem beszéltem meg, ez a, ezt a véleményet most mondom el így először, tehát nem, még egyszer mondom, tök jó hangulat volt, imádtam mindegyik kell ott lenni, el, elhülyéskedtünk, meg megmutattuk, amit meg kellett mutatni, csak tényleg úgy. Bocsánat, úgy érzem, hogy a sportok el vannak bújtatva a magyar emberek elől. most nem a, nem a PC szól belőlem, ha megengedett. Nyilván persze az is most mondhatám, hogy hivatalból legyünk PC-k, de nem. De, de, de nem ö, de szerintem ez az eset, hogy ez pont hogy, az, az, az valószínűleg nehezebb. A, az általános, az ö, én úgy látom, hogy van, ez két dologból áll össze. Alapvetően az a típusú támogatási szándék, hogy, és ezt most nyilván a, hogy mondjam, épp társadalom hívjuk így, ugye? Ez egy jó bevált Legyem. mondás. Legyem. Tehát, hogy azok, akik nem érintettek bármiféle fogyatékosságban, meg, meg paraságban, meg akármiben, hogy, hogy ők, ők mennyire, mennyire van bennük arra igény, hmm. hogy, hogy ezt, ezt a típusú dolgot kipróbálják, legyenek érzékenyek rá, hány, és, és, és hogyha mekkora része uh, a, a társadalomnak nyitott erre. Én azt gondolom, hogy, hogy azért, ahogy Áron is mondta, uh, 10 évvel, 20 évvel ezelődthöz képest rengeteget fejlődött szerintem a hozzáállás itthon, eh, és nagyon-nagyon sokan tesznek azért, uh, hogy, hogy ezek a dolgok látszódjanak, hogy minél többen ki tudják próbálni. Eh, Pont beszélgettem egy kedves kolléganővel, aki azt mondta, hogy renget, de nagyon sokszor a gyerekeknél előkerül, hogy neki van egy kollégája, aki nem lát jól, uh -huh. és ma felmerült, hogy, hogy, hogy mi lenne, nagy, bemennék esetleg a suliban, hogy akkor ott így találkozzanak a fehérbotos Botos bácsival, és akkor ott lehessen kérdezni. Például az, hogy ez fölmerül, az nyilván ez egyrészt a kollégámnak a, a, a, a nyitottságára uh -huh. a, val, másrészt, hogy azért ez így benne van a köztudatban, hogy hát most azért már meg lehet kérdezni a bácsitől, hogy most ő hogy lát, vagy hogy nem lát, szerintem 20 éve kevésbé volt így. Ez a nyitottság szerintem nagyon sokat változott. És van egy másik része a dolognak, hogy Mondjuk, amikor egy közvetítésről beszélünk, de legyen az egy, egy, egy, egy sportrendezvény, ahol ez is meg az is helyt kap, azért hát én nem gondolom, hogy, hogy ugyanakkor a marketing érték van sajnos jelenleg mondjuk a parasport közvetítésben, mint a nem parasportban, és ennek nyilván a nézettség van mögötte, a nézettség mögött meg én azt gondolom, hogy az van, hogy Mennyire érdekes az ember számára, amit lát, bele tudja élni magát abba uh -huh. a küzdelembe. És azt gondolom, hogy ha, ha kipróbáltam, mondjuk teszem azt, egy egy vakfocit mondjuk kipróbálsz, uh -huh. szerintem más máshogy fogad utána nézni a tévében, mert hú, halad az, az a csávó, amit ott csinál, és ahogy haz, nagyon kemény, amúgy én voltam ott egyébként a Lással Igen. az edzésen, és húz az nagyon durva, úgyhogy megnézem. E, valószínűleg ez a kettő itt tér össze. Minél többen kapják meg a lehetőséget, vagy van meg az a hogy kipróbáljanak új dolgokat, annál többen fognak ráeszméni, hogy egyrészt aki hmm. ott csinálja, az se ufó, mert ugye van egy ilyen is benne, másrészt meg, másrészt meg, hogy közelebb kerül hozzá. Hát azt gondolom, hogy akik hasonló dolgokat csinálnak, és nagyon sok ilyen szervezet van, azok ezt az utat törik, hogy minél többnek, több embernek megmutassák, vagy, vagy kipróbáltathassák velük, és ott, ott egyébként szerintem tud változni a dolog, de nyilván ez nagyon sokszor helynek meg lehetőségnek a függvénye. Sajnos ilyen előfordul az érve. Hmm. Hétköznapokban hogy nem sikerül pont oda tenni. Nyilván mondom, tehát ezt én így láttam, aztán lehet, hogy még tudod, ez az újdonság varázsa, hogy ugye friss vak vagyok és lelkesen, meg lelkileg meg tudnak érinteni engem ezek a dolgok. És szerintem igen. hogy a világok ismét, hogy ez egy tök jó dolog. Szerintem. Tehát az, hogy te most ott csalódtál, mert meg akartad mutatni egyébként a lehető legtöbb embernek, de ez nem sikerült, az egy tök jó dolog, hiszen ez az a motiváció, hogy akkor ha már ott vagyok, és lelkes vagyok, akkor gyertek már emberek. Igen. Szóval ez egy nagyon jó dolog. Igen. Um, én látóként éltem egy nagyon rövid ideig Angliában, és um, ott láttam az egyik este, um, ff, már meg nem mondom, vagy az interneten, vagy magába a tévébe paraúszást, illetve ott láttam először csörgőlabdát, és gyerekkoromban pedig szintén láttam, Szlovákiába csak átmentünk a határon a szüleimmel, mert kimentünk vásárolni, mert olcsóbb volt a szalámi, hogy ö, ott is az étteremben para sport közvetítések voltak, és szerintem itthon is elkezdett, tehát a paralimpián kívül, hogy mindenki értse, hogy a paralimpián kívül is voltak sport közvetítések, és szerintem ebbe az irányba is el lehetne menni, hogy ö, itthon a Azokat a sportokat, amik úgy látványra tényleg jók, azokat mondjuk elkezdeni itthon bemutatni e TV-be vagy akár streamen, amint most ugye labdába dolgoznak néhányan, zárójel, kinit, bezár, e hogy ezeket a sportokat megmutatni, hogy igenis e para atléták olyan teljesítményt képesek nyújtani, ami megsövegelendő. Én, én ezt az utat is látnám a mai technika alapján, hogy ez, ez igazából meg lehetne valósítani. Szerintem ez egy, ez, egy, ez egy tök jó irány, de és akkor most nyilván nem a házigazdát akarom süvegelni, de, de hogy, hogy ebben egyébként, amit ti csináltak, szerintem az is egy tök fontos dolog. Tehát, hogy, hogy megmutattok ilyen storikat, mert hogy A van érintettség benne, B nyilván azért ebben vannak, vannak olyan dolgok, amik érdekesek, de hogy ez, ez szerintem pont ugyanolyan úttörés, mint most mi voltunk az elsők, akik a Margit Persze. Szigeten egyébként futottunk, azóta meg szerencsére vannak mások is. Most azért, mert egy kis eszükbe jutott, vagy azért, mert egyébként példamutatás, vagy bármi csak mindegy, a lényeg az egyébként, hogy, hogy minél többen ezt csinálják. Aha. Én egyébként az nagyon-nagyon támogatnám, hogyha lenne ilyen, én a környékünkön lévő éttermeseket szívesen meggyőzném, hogy egyébként akkor azt, azt vetítsék addig, amíg van, és itt kezdődnek ezek a dolgok, szerintem ez egy tök jó ötlete, visszakérdezhetek, hogy neked egyébként Nyugodtan. látóként euh, milyen benyomásod volt azon kívül, hogy oké, okay, azt, azt, azt vetítették a tévén, uh -huh. de hogy hogy élted meg egyébként azt a műsort a normálok hogy, vagy hogy mondjam, az épek olimpiájához. Én kép. mindig megnéztem a paralimpiát utána. Mindig néztem. Aha, tényleg, komolyan, én, uh, én imádom a sportot, gyerekkorom óta, tehát hat éves korom óta sportolok, és én <coughs> mindig megnéztem. Mindig megnéztem. Amikor több időm volt, akkor nyilván a vívás, úszás, pff, ezeket megnéztem, meg a pingpongot, ugye az asztali is néztem, labdát később láttam, de egyébként amit így a tévébe mutattak, ugye a sportcsatorna hiált, gyerekkoromban megnéztem. Szóval én, én, én abszolút kultiválom ezt a ezt a részét a sportnak, hogy igenis ezt is meg kell mutatni. Gyors történet, aztán szerintem zenélünk. Uh, volt nálunk egy kocsma néhány sarokkal lejjebb, én lakok, és uh, <kül> tavaly zajlott ugye a paralimpia. És azt mondta a kocsmáros, hogy hát miért kell ezt mutatni, hát ez milyen guztustán, hogy, hogy, hogy így mozognak kéz nélkül, meg stb. stb. Nem is jellemezném ezt a hozzáállást. És apukám mondta, hogy egyszer azért gyere majd le, nézz már meg a gergő, hogy mozog egy ilyen csörgű labda edzésen, meg, meg mennyi sportom, mert lehet, hogy te a negyedét nem bírnál megcsinálni. És akkor nyilván a kocsmárosnél arany drága, az meg csöndbe maradt, mert csöndbe kellett maradni. Szóval ez is szerintem az ilyen emberekkel nem kell foglalkozni, hanem inkább tényleg a lehetőségét kell keresni annak, hogy hogy lehetne minél jobban beintegrálni a magyar közéletbe ezt a parasportnevük is dolgot. Na, akkor folyt, köv! Legyen. Na igen, elfelejtettem szólni, hogy föltoltam a mikrofonokat. Még jó, hogy nem hallották az először 5 percet. Ilyen síp gombotok egyébként van, mert hogy amúgy... Hát az a delfínhang van, mint a TikTokon. van a számba, majd én fütyülök, nem? Mint a TikTokon tudod, van az a delfínhang, és akkor mikor káromkodik valaki. Erre gondoltam, igen. gondoltam. Na, említettétek a tandem biciklizés, legyen ez az utolsó előtti téma, aztán jön az én személyes kedvencem, a fesztiválozás. Tandem túra. Um, Egyébe hány szokott lenni? Mennyien szoktak jelentkezni? Hát így a szokásos, tudjátok. Mikor volt az első, azt nem adjam? Igen. Igen. Egyik legnépszerűbb amúgy, szerintem. Aha. Tehát a, a tandem túra mindig az, amikor amire nagyon sokan jelentkeznek, és akkor még az utolsó pillanatban is sofőrt keresünk, meg tandem biciklit uh -huh. keresünk. Uh, szóval sokan amúgy sajnos relatív kevés túrát uh, tudunk megszervezni. Nem tudom, évente mondjuk hármat. Szerintem De az 2-3. Többre lenne igény? Lenni. Mondjuk 5-10? Hát szerintem igény biztos lenne többre. Meg. Igény az vonorá. Igen. <laughs> egy, egy kemú tábor után mehet egyből egy tandembe, vagy egyből kettő. Nem, mert ebben az a nehéz azért, hogy ezek, ezek a, a, ezek a megszerve, megszervezett többnapos azért nyilván nagyobb előkészületet igényelnek. Tehát azért két napra Aha. elmenni két napra elmenni valahova bringával vagy háromra azért az egy, az egy más faj mint azt mondanék, ó, hozzuk fel a bringákat, reggel mm -hmm. elmegyünk visegre, addig aztán visszajövünk. Tehát mm -hmm. ilyen is van egyébként. Um, ez, ez egyébként szerintem sok tekintetben attól függ, hogy hogy az ilyen egynapos dolgok, hogy, hogy van-e valaki, aki egyébként azt mondja, hogy akkor most most ezt, ezt, ezt megszervezi, szervezésen értsd azt, hogy, hogy, hogy ránézett valakivel a ringákra, oda megy, ahol tárol vannak és azokat felhozzák, uh -huh. oda szervezi az embereket, megvan, a, megvan, hogy kivezeti a csapatot, és akkor van elég sofőr. Tehát igazából azért így, hogy az eszköz az megvan, öm, annyi darab, szor kettő, biciklék, ez, ez működhetne, de itt nyilván az jön be, hogy, hogy egyébként van-e valaki, akinek van kedve megszervezni. Aha. Te nyilván, ha valaki megszervezi, akkor onnantól kezdve azért, hogy általában jönnek a jelentkezések, hogy jönnek rá. Itt, itt ugye nyilván van egy olyan szűkösségünk, hogy, hogy ami, amit említettünk is, hogy, hogy nem az van, hogy van tíz fizetett ember, akinek csak az a dolga, hogy az egyik karbantartsa a a másik szervezze, hanem kinek mi fér bele. Tehát, hogy így, ez így működik, és szerintem ez, ez így jó is nálunk, ezt szeretjük is így csinálni, Üm, viszont nyilván mindig, mindig lehetne több programot csinálni, aminek tökre örülünk, hogyha van, aki uh -huh. lelkesen szervez ezt, vagy azt, úgyhogy Geri, ha szeretnél tandemezni, akkor én tudom ajánlani, hogyha megszervezel egy ilyet, akkor egyébként biztosítjuk jó. a ringeket. Oké, okay. uh, figyelj, Lengyel Zsófi folyamatosan mondja, hogy üljek be a barátja mellé a tandem biciklibe, azt mondta, hogy úgy vezet, mint Vin Diesel a Halálos Iramban című filmekben, úgyhogy egyelőre skippelem. Az a baj, hogy nagyon sok pro programra is tevékenységet nekem rá kell venni magam, mert ha megtalálom az, ami úgymond az enyém, akkor én azt nagyon szeretem csinálni, és jelenleg hát egy ilyen háromfajta sporttevékenységet csinálok egy héten, úgyhogy, de majd ha jön a jó idő jövőre, akkor, akkor lehet, hogy ha lesz egy jó sofőröm, akkor akkor elmegyek. Szerzünk Jósofölt, és nem kell megszervezned ezt, akkor hozzuk, jó? Szeretettel várunk a jelentkezők között. A Balatoni szokott a legnépszerű lenni? Most már nem szokott, kezem Balatonkör. De volt? Volt, nem? Itt átmegyünk szerintem akkor egy nagyon kedves másik szervezetnek a vonalára. Uh -huh. egyébként, ha már van lehetőségre, akkor szerintem promózzuk már egy kicsit. Nem A, adom fel, Így, Is, őket is promózzuk egyébként szívesen bármikor. A mozdulj közhasznú alapítványt uh -huh. egyébként, akik minden évben, uh, és most már nem tudom mondani, hogy hány éve, de, de szerveznek egy, egy Balaton uh, kört, ami augusztus 20-át uh, uh -huh. az 20 megelőző hétre szokott esni, és ez egy ilyen 4-5-6 napos történet, ott rengeteg tandem, tehát ilyen 20-30-40 tandem, ugye szor két hmm. ember. Tehát ez egy nagyon nagy körbe a Balaton körül, különböző helyeken szállnak meg, és gyakorlatilag a, a, a, a mozdulnak ez egy, ez egy nagyon, nagyon szuperül működő uh, megoldása. Ott, ott nyilván ilyen Balaton körrel lehet kipróbálni. Nekünk is volt egyébként Balaton korábban, az nemzetközi együttműködésben csináltuk, úgyhogy jöttek külföldi uh, látássérültek és önkéntesek, és velük, uh -huh. velük tekertük körbe. Mostanában kevesebb ilyet csinálunk, de például volt, hogy az Ultra Balaton tekertünk Bringával, de futócsapattal is voltunk. Úgyhogy uh, mikor, hogy azért ebben vannak, hogy mondjam, ilyen, hát nem is szezonális, de, de hogy ilyen időszakok, hogy mire volt, nagyobb igény, vagy mire uh -huh. volt nagyobb energiánk. Tehát egy ideig nagyon sokáig sokat futottunk, aztán a, a, a futás így a pandémiával is, meg egyébként is, ugye amit említettem, generációváltás kicsit kikopott a hétköznapjainkból, de mondjuk azért versenyeken most is van, hogy, hogy uh -huh. a szerveződik csapat. De régebben hetette, két kétetente mentünk futni félmaratonokkal, meg mindenhova, de azóta most éppen nem, nem ez van a fókuszban, vagy nem nem azok az emberek lelkesek most éppen, akik, akik ezt szerveznék szívesen. Ez se feltétlenül igaz egyébként, mert uh, van egy nagyon kedves futótársunk, Tibi, aki egyébként ezt most elkezdte újra a háttérben uh, kezébe venni, és remélhetőleg egyébként lesz, lesz újra edzésünk, ezt meglátjuk, uh -huh. meg az ő nem akarom most, de például neki nagyon drukkolunk a New maratonhoz, uh, mert oh ott, ott fognak most futni a, a futótársával, úgyhogy reméljük, hogy szuperidőt futnak. Szóval, hogy, hogy van, vannak ilyenek, de Tehát ezek... Bocsánat, ezek... tegyük tisztába, egy látásségült ember fog futni. Így van. Jó, a remélem mindenki éven, figyelte, hogy így van, mi igen. fog történni New York City-ben. Igen, igen. Ah, ehhez Jó. volt szerencsénk több, is egy különböző együttműködésekben, úgyhogy én nagyjából te, tudom... te is voltál? Igen, oh, igen hát én is jutottam, úgyhogy tudom, hogy mi vár majd miékre, de, de hát annyi kilométer van a lábukban, hogy én is mondom, hogy fél lábban is végigviszik, hmm. úgyhogy, úgyhogy hajrá. Ezek a komoly dolgok, hogy ilyen versenyeken lehet indulni. Um, és mikor volt az utolsó tandem rendezvényetek? És meg a fele. Csak hogy így el tudják képzelni a hallgatók, hogy milyen jó kis program ez az egész. Áron, te vagy, Te emlékezeted most szerintem, de emlékeim szerint. Pontos dátum, idő, kezdés, événc. Július 14-16.50 <gül> per. Akkor volt vége. <gül> Akkor a azon a szerintem most nyáron a. Volt most a nyáron velencei kerülés? Na, szép tudom. ez tavaly, tavaly biztos volt. Most, de azért azért hogy nézzünk itt, nagyon, vagy hallatszunk nagyon hülyének egyébként, mert hogy uh, elnök, elnök és elnökségi tag, de az, az igazság, hogy nem mindenki mindenben uh, vesz részt. Tehát. A hogy, hogy kérdezem, kérdefelel... hogy mivel tudtok, tehát hogy nem felsették. Bekamúzzuk. Nyáron... Most volt nyáron a Velencei tókerülés. amúgy. Uh, okay. is... a Lágos hozó. Többször is volt egyébként a. Nem minden egyébként volt tavasszon is. Uh -huh. Most ugye a következő pont, hát idén már ugye nem lesz, tehát erre a gyönyörű időre tekintettel, ami már beköszöntött az ősz, és nyilván most ráfordulunk azért a téli dolgokra. Nálunk ugye most a futás lesz terítéken a, a saját rendezvényünk. December kapcsán. 7. December 7, így van. Így van Szuper. Most, ugyan, hideg, ugyan hideg idő van, de azért. A fel lehet öltözni. A fel, abszolút, meg lesz. Tavaly, jól, volt, tavaly jó én. volt, mert tavaly emlékszem, ilyen kicsit ilyen napsütéses, párfokos... Hm, tavaly jó volt. egyébként, hogy azért így mellénk szokott állni ott vasárnap, mostanában most talán az időjárás, úgyhogy reméljük, hogy, Igen. hogy ez most is szuper lesz. Szuper. Um, hát akkor jöjjön a kedvenc időtöltésem, amit a ti szervezeteken keresztül élhettem meg. elágulom előre, hogy én soha büdös életben nem voltam fesztiválon látó emberként, nem vonzott a dolog, és a Tóth Gáborhoz jártam informatika oktatásra, és ő mesélt nekem tavaly lehetőséget, hogy lehet jelentkezni. Akkor egy napot voltam kint, és új élményként hatott rám ez az egész, hogy Egyrészt a fesztivál hangulat, másrészt, hogy ö, ott megismerkedtem látáségül területnek, bocsánat, szánt ö, sportokkal. És rohadt jó volt a hangulat, majdnem más szót használtam. Ö, este pedig lehetett menni koncertezni. Szóval idén már két napot tölthettem ott, és ezúttal is szeretném megköszönni a Pannának, a főnök főnökasszonynak, hogy két napot lehettem ott. Bár igaz, hogy csak 20 perces ebédszünetet kaptam a 40 perc helyett. Na mindegy. Um, szóval, meséljünk erről, hogy, hogy um, hogyan jött ez a sziget lehetőség annak idején. Egyrészt ugye... Szeretünk bulizni meg inni. Igen, ez, ez, ez... De ez, szerintem konkrétan ez volt mögött. Nem, nem. ennek van, a, van Jó, nem, a, nem, bocsánat, nem. Az, az x bemutatott parasportok miatt mentetek. Bocsánat, igen. hogy egy egy ennyire egyértelmű nemmel kezdem, de hogy azért e, e, ennek az alapja ugye az volt, hogy, hogy, a, hogy a Szigetnek ugye be van év. Tehát, hogy ez a szemlélet, ez alapvetően ott van a... Tehát kialakult ugye a Sziget szervezőiben, hogy figyelj, én mutasson a dolgokat. Na például, hasonlóképpen én a a szabadba. A, na, kéne a nagy működnie mint az X-Land a szigeten belül. Én. Ez tök jó egyébként, hogy vannak jó példák, úgyhogy ha bárki hallgat bármilyen szerveződésből, akkor, akkor ez tök jó, hogyha át tudják venni. Én azt gondolom, hogy az, hogy a szemlélettükben benne volt, az megteremtette arra az alapot, hogy ide után nagyon sok különböző civil szervezettel kerültek kapcsolatba, így velünk is. És hát nyilván egyébként meg mi is, mi is szeretünk járni, tehát hogy azért ez uh -huh. az a, a fiatal fia, Fiatalságbalontság, kevésbé fiatalság úgy, tehát hogy, hogy ez egy tök jó lehetőség egyrészt megmutatni a hazai fesztivál közönségnek, illetve külföldi, külföldi látogatóknak is, hogy egyébként milyen dolgokat csinálunk itthon. Másrészt meg nyilván ez egy, ez egy tök jó hangulatban zajló történet, megspékelve nem kevés bulival a végén, szóval Lézem. ez a win-win. Uh, és szerencsére egyébként van szerencsénk több más fesztiválon is uh, így részt venni, több meghívást is kaptunk. Ahogy egyébként ára említette, ugye idén uh, először vettünk részt az Ördökatlanon, uh -huh. paramira élvezte a csapat. Uh, azt mondták, hogy nagyon szuper volt, szuper volt megszervezve, úgyhogy, uh, úgyhogy nagyon jó élmény volt, és ahogy említette egyébként, hogy volt ahol szerencsétlen lejön, ki a helyszínválasztás, itt, itt egyébként nagyon sokan ki tudták próbálni, tehát szerves része volt a dolognak. Úgyhogy igyekszünk, igyekszünk minél több ilyen helyen megjelenni. Sőt, az elmúlt években, egyébként az ügyvezetőnek a Tilának köszönhetően, illetve hát nyilván a lelkes önkénteseknek nagyon sok cégnek a sportnapjára is kiutunk. Van, aki kifejezetten ezt választja, hogy akkor legyen az a program, hogy, uh -huh. a, hogy egyébként ott tartunk nekik egy ilyet, és ki tudják próbálni a vak, pingpongot, meg az általad a kosárlabdát is, és akár a vakfocit, és ezek tök jó dolgok. Tehát, egy ilyen szempontból egyébként mondjuk egy vállalati döntéshozónak, vagy egy ügyvezetőnek is, hogyha hallgatja az adást, és van kedve egyébként ilyenek, ilyenekben részesíteni a kollégákat, akkor például, ahogy az előbb itt mentünk ugye a paralimpiai közvetítés irányába, uh -huh. Szerintem ezek mind ilyen döntéseken múlnak, hogy srácok, most mi lenne, ha idén nem oda mennénk el csapat építeni, hanem akkor, akkor próbáljuk meg ki a tandemezést, uh -huh. mert hallottam a rádióban egyébként, hogy, hogy van egy egyesület, aki ilyet csinál. Nyilván mi csináltuk annyit, hogy bármikor el tudjuk már mondani bárkinek, hogy hogy, meg, meg van már rá a know-how, hogy hogyan, hogyan lehet ezt megvalósítani másokkal együtt. Úgyhogy, úgyhogy ilyenekben nagyon szívesen gondolkodunk együtt másokkal. Meg én azt vettem észre, hogy a külföldiek nagyon befogadóak voltak. A Szigeten például mindenki próbálta, gyűjtötték a pecsétet, érdeklődve jöttek oda, ha valaki többször visszajött. át a vakfocit azért a hollandokra nem nagyon bíznám rá, mert volt ott érdekes dolog, tehát kidőlt a, az összerakott pálya, meg ilyenek, de, de amúgy egyébként a, a külföldiek nagyon-nagyon élvezték, és um, ez tök jó dolog, tök jó dolog, hogy befogadóak az emberek. És idén, <coughs> bocsánat, azt vettem észre, hogy sokkal több magyar jött oda hozzánk, mint um, tavaly, szóval generációváltás, ahogy te fogalmaztál, hogy a fiatalabbak sokkal jobban érdeklődőek, bek, mint mondjuk az én 30-as generációm. Tehát, hogy... Ne öm... boomer vagy, ez csak ezért gondolod köz... így. Nem, nem na, engem mindenre lehet vá vádolni, csak azzal nem egyébként. Bár a helye, meg azért azért nagyon távol áll tőlem. De igen, tehát, hogy a fiatalabbak is mert még fiatalnak gondolom magam. A fiatalabbak is tök befogadóak ezzel a témával kapcsolatban, meg ezzel az egésszel kapcsolatban, szóval szerintem ez egy tök jó, tök jó dolog. És az önkéntesek, akik jönnek, a látó önkéntesek, hát a WC-ig kísértek állandóan, meg kajálni. Én, én nagyon pozitívan csalódok a Szigetnek a légkörében, de ez még egy jó szervezés is hozzájön tőletek, meg ugye a többi, alapítványa való együttműködésnél, és ami nagyon tetszett még, hát ugye ott este leszáll, a, leszáll az éj, és hát ott mindenki elengedi magát, tehát hogy a, amikor a kerekeszékesek egymással versenyeznek a rámpákon, meg beleülnek eb ebbe a kis elektromos mobilautóba, és ott év izé farolgatnak a látásségültek, az ez, ez, ez elég komoly még. még nekem, nekem is hogy nem látom, hogy <gül> mi történik, hanem csak elmondják, és nagyon jó hangulatú Esték szoktak ott lenni, koncertekkel, beszélgetésekkel, szóval remélem szóval a Panna hallja, hogy jövőre van jelenkezője. Ezt, Abszolút. ezt majd mindenképpen képviseljük egyébként, mert ugye... Igen. <laughs> én azért közögtem itt bele. Igen, én, igen, hogyan, igen, jó? igen, igen, igen. igen, igen. igen. Úgyhogy... Lárom, bocs. Abszolút egyébként én csak annyival egészíteném ki, hogy uh, egyrészt a, az Ördög ott meg nagyon sok magyar volt, sőt, tehát ott inkább magyarok voltak és kevésbé külföldiek. Uh, nagyon sokan oda jöttek, és nem csak fiatalok, tehát hogy én úgy gondolom a boomerek, hogy a boomerek is. Uh, én úgy gondolom, hogy egyébként így kezd beérni, meg az is szerintem egy érdekes kérdés, hogy milyen környezetben van ez az egész, tehát például egy ördökatlannál, ahol inkább kicsit inkább ilyen művészibb, meg alternatívabb. Um, alternatívabb. Ott ez, ez sokkal jobban um, beleillik, vagy sokkal jobban ilyen természetesnek hatott, uh -huh. uh, és nyilván ott is voltak, nekünk is voltak nagyon jó kalandjaink, pláne úgy, hogy nálunk uh -huh. meg uh, úgy jött ki a lépés, hogy az első pár napban kevesebb volt a segítünk, uh -huh. úgyhogy volt, hogy egy vakvezetőkutyával elindult négy vak egy ismeretlen faluban, és akkor valahol kiukadtunk, kerestünk valami kocsmát, megnéztük, hogy hol, kez, hol, hol lesz a koncert, oda mentünk, uh -huh. jöttek oda hozzánk segíteni, ö, random idegen emberek, velük tök jót beszélgettünk, voltak aki utána másnap odajött a, uh -huh. a standunkhoz, és kipróbálta a dolgokat, szóval ezek, ezek nagyon nagy élmények, és kicsit visszautalva a, arra mondatomra, hogy a láss mennyire segít, adott esetben a vakoknak is elfogadni saját magukat, meg a saját állapotukat. Szerintem, hogyha valaki elmegy egy-két ilyen fesztiválra, akár velünk lással, ott nagyon sok mindent tanul saját magáról, Hogy saját ne? önállóságáról. Szóval abszolút, aki ebben érez affinitást, én se voltam egyébként fesztiválozós, de iszonyatosan jó volt az ördögkatlan. Igen, mondja. Egy generáció van arra megengedett egy picit vissza a mert hogy, hogy én azt gondolom hogy biztos, hogy van egy ilyen, hogy a fiatalok egyébként nyitottabbak történet, de most én közelebb vagyok most már egybenhez, mint a 30-hoz, és szerintem ennyi ember előtt, ezt még nem mondtam, mi de fájt. Szóval, igen is a búmer. Nyilván hát, rá projektáltam, hogy az én dolgai, de hogy a, a részét félretéve szerint én, én egyre többet látom egyébként, hogy, hogy idősek is nyitnak ebben a dologban, tehát és szerintem ez egy ilyen össznépi tudatosodási folyamat. Nyilván most mondhatjuk, hogy a fiatalok általában véve előrébb járnak a dolgokban, meg a szemléletváltásban, hiszen ki próbálja ki az új irányokat, mondjuk mind az érzékenységet, ha nem ők. De, de szerintem egyébként ez. ez ö, én most már egy-két egy éve egy viszonylag kisfarúban élek. E, és, és ott is látom egyébként magam körül, hogy, hogy egyre többen kérdezik meg, hogy ez hogy van, hogy nem van, uh -huh. e, szó, és, és nem mondhatnám, hogy egyébként z-generációsokkal van tele a falu, szóval, uh -huh. hogy, hogy ez se feltétlenül, de, de ezek nagyon izgalmas dolgok, ahogy ez látszik. Nekem az úgy, hogy szöget a fejemben az előbb, hogy szerintem a különbség az valószínűleg a, az a adjon Isten, fogadj Isten lehet, tehát, hogyha ha tud, egyre több embert tudja megteremteni azt, hogy látásérőként ott van és megszólítja és megmutatja, akkor nyilván sokkal többen, többekhez fog tudni eljutni ez a hozzáállás, hogy figyelj, hát itt volt a Geri egyébként, aki megtanított engem egy vakos ez igaz, ő is aznap csinálta először. Mint a pingpongot, Mint a pingpongot de hogy, hogy ez, egy ilyen, ez egy ilyen folyamat szerintem, hogyha ha vannak, akik ezt meg akarják mutatni, és lelkesek, és látszik az arcukon, akkor szerintem a kevésbé lelkes, zárkozottabb nagymama is oda fog menni ez megkérdező, hogy minek körülz hatos dobtál. Nem Tehát csak hogy... bele a gyűrűbe. <gül> igen, igen, igen, igen. igen, igen. igen hát tudtam ütni a labdát izé az én tényleg. úgyhogy nem tört el az ujjam. Igen. Igen. Um, tök jó, tök jó egyébként, hogy, hogy így um, gondolkodtak ti is. Um, milyen programokról tudtok beszámolni, amik még idén lesztek? Ugye lesz a futó, rendezvényetek, december 7-én a Mikulás futás, nagyon jó neve van, én imádom amúgy. Milyen más nagyobb programok lesznek még? Egy igőzerővel készülünk a sítáborunkra, ez ugye a háttér, háttérben zajló történetek. Szerintem még kirendulások egyébként biztosan lesznek, és a rendszeres programjaink, ugye, Áronnak ugye, a, tehát azok stabilan mennek. Tehát a, fa a falmászás, amit Áron képvisel, Uh, ugye a vakfoci, ahova a srácok járnak, ez folyamatosan, folyamatosan van. Nyilván itt az időjárásra volt tekintettel, a, azért a téli naptár az egyel egy egy egy egy szűkösebb, tehát a programjainknak nagyon nagy része. Sok kocsma van az országban. Uh, <síthat> <síthat> igen, igen, igen. igen, igen. Ki -igen Kimaradt igen, egy én, program, de igen. szoktunk járni korcsolyázni is. De. Nem is feltétlen rendszeresen, de, igen, de, járni. de szoktunk járni korcsolyázni, uh -huh. úgyhogy lehet, hogy az is lesz bliget általában? E, általában igen, de voltunk, hogy a Veszten volt uh -huh. egy olyan év még a kezdetek kezdetén hogy a Veszten tetejére is voltunk, uh -huh. Budaörsön is voltunk uh -huh. a Decathlonnal uh -huh. Tök jó, igen. nagyon jó Hát akkor program van dögivel amit csak szeretnénk Uh, hol tudnak titeket elérni az emberek, illetve a lást. Mondhatom, hogy én is merik, én is tag vagyok, és önkéntesnek be vagyok ám. Tehát akkor kiégve. Kolléga, Reggel. Csak mondjátok el létsz, hogy hol lett. Facebookon ugye Láss Egyesület, uh -huh. uh, interneten lassegyesület.hu, elején kétessel. Um, alapvetően szerintem ez a két, két fő, egyikén a YouTube-on vannak fent videóink, korábbi Mikulás uh -huh. utásokról, sőt, még korábbi Ö, otthon végezhető emlékeim szerint talán Pilát gyakorlatok is vannak fönt még így a pandémiából a csatornánkon. Úgyhogy szerintem, hogy síjelős videók is vannak. Is, igen, síjelős videók is vannak. Nyilván ugye a Vakfocsi Facebook odán nagyon sok vakfocis tartalom van, uh -huh. és iratkozottak uh -huh. fel oda is. Tiktokok még nincs. Ugye de... a Lengyel Zsófi nagyon nyomatja a síjelős videókat egyébként Tiktokon, úgyhogy... Én meg ezt ajánlom, de amúgy igen. Na és akkor ezután is köszönjük mindenkinek, aki, aki azzal, azzal is támogat minket, hogy, hogy egyrészt viszi a hírünket, megosztja, bekövet minket, elmondja az ismerősöknek, úgyhogy kedves hallgatók, hogyha ha esetleg érdemesnek találjátok, nézzétek meg a weboldalunkat, szerintem vannak ott érdekes beszámolók, kvázi cikkek. Ö, ott vannak kint a, a követke, következő programjaink, kint van a Mikulás futása, mindenkit vállaltunk nagy szeretettel. Ahogy egyébként Geri már mesélte, nagyon jó zsíros kenyerünk van. Házi sütemények, Légy, te a forradbor. Égmet is kaptok a végén. A futó, így van, és nem muszáj 5 kilométert vagy 10 kilométert futni a margit mert ki lehet próbálni bekötött szemmel a 400 métert is. Az is egy izgalmas tapasztalat. De nyugodtan ki lehet jönni egyébként támogatóként regisztrálva, tehát akkor lehet szurkolni a futóknak, egy nagyon jó hangulatú rendezvény december 7-én, vasárnap a Margit-szigeti Atlétikai Centrumban. 9.30-tól mi már ott vagyunk, nagyjából 50 önkéntessel felkészülve, a te és a forradból már, már akkor a meleg. És ez tart. Korai délutánig, nagyjából egy óra környékén szoktuk zárni a, a rendezvényt, de egy fergetekes bulival, nagyon sok jóték vagy Mikulással, futókkal a lábán csengővel, fejükön Mikulás sapkával és sok-sok vidámsággal készülünk együtt az ünnepre. Fizetett reklámot hallottak, nem. <gül> társadalmi célú hirdetés igen, volt. Igen, bocsánat, igen, társadalmi célú hirdetés volt. Sárcok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Viktor esetleg kérdés? Én menet közben feltettem a kérdéseket. Jó, mennyi időnk van még, mert nem láttam az órát. Kettő mi? perc. Kettő perc, jó. Srácok, még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Remélem még fogunk itt találkozni ebbe a stúdióba. Vágunk titeket máskor is. Nagyon szépen köszönjük a meghívást és a lehetőséget. És szuper volt nálatok lenni nekem. Nagyon feldobtátok a péntek estémet. Köszönjük. Hogy... köszönjük. Köszönjük a is. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. És egy kis műsor ajánló. jövő héten forradalmi hangulat után, azaz október 23-a után, 24-én lesz ismét egy cukorbeteg naplója. A saci nagyon-nagyon szervezi már a vendéget, hogy eljöjjön, reméljük össze is jön. A következő oroszlán szív <gül> nagyjából egy hónap múlva lesz, és a Nem adom fel alapítvány fog terveim szerint meglátogatni minket. Remélem ez is össze fog jönni, úgyhogy hallgassátok a jövőben is a rádiót. Már ennyit ebből a fajtából, mindenki vigyázzon magára. Sziasztok! Hú!